Jó reggelt. Ma a 2022. január 12-es szerd, a pontos idő 8 perc múlva lesz reggel 7 óra. Ez a Kejfej minden, amit az aznapról tudni kell, vagy érdemes, a netezők, valamint fia János 14 éven aluljaknak nem, felettei csak igen korlátozott mértékben ajánlott adása. Minden nap kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés, és minden nap korlátozott apokalipszis. Because I'm, I'm rehearsing it myself, okay? One, two, three, two, two, three. András! <mín> <mín> mit tudunk a csakhag funkcióról? 712-42 Mondanám, hogy várok néhány percig, de mire? Van egy pár dolog, amit szeretnék önöknek ah, Megosztani önökkel aztán vagy reflektálnak rá, vagy sem. Először is szeretném rögzíteni a tényt, hogy a tegnapi Méhes Lászlóval folytatott beszélgetés meglehetősen felbolygatta önöket. Vagy nem feltétlenül a beszélgetés, hanem az, amiről szólt, ez pedig nem más, mint a padlás. Nem gondoltam volna, bár sejthettem volna magamból kiindul, hogyha rám ez ilyen hatással van, volt, mármint az előadás, akkor az másoknak is megszólított valamit a belsejében. Nos, igen. A dolog a padláson kívül még egy dologról szól, és ennek lesz politikai vonatkozása is, ez pedig az érzelem. A tévedés minimális kockázatával állítom, hogy ma Magyarországon nincs olyan reggeli rádióműsor, amely nagyobb érzelmeket váltana ki a készítőjéből, de egyszerűben fogalmazva, nincs olyan reggeli rádióműsor, amely nagyobb érzelmekkel készülne, mint a Kejfej Jancsi. Hogy ez adott esetben jó-e vagy rossz, most azt kell, hogy mondjam, hogy közömbös. Még akkor is, ha kontraproduktív. Belőlem adódik. Hogy lehetne még érzelmesebb? Lehetne. Hogy önök erre hogy reagálnak? Hát azt kell, hogy mondjam, hogy a tennapi műsor alapján nincs olyan, hogy jól vagy rosszul reagálnak. Megérinti önöket. Ugye van bennem egy udvarlási szándéka szó jó értelmében, vagy nem félrejthető módon, hogy mondjuk a padlás 34. évfordulójá, mint a Premier 34. évfordulójá vendégül láthassam Stavanovich Duschent, addig még van talán két hét. És tegnap ezeket az e természetesen a szenzitív adatok törlésével elküldtem neki, és megkérdeztem tőle, hogy mi az ő e-mail címe. És képzeljék el, az e-mail címe, anélkül, hogy ezt itt most közreadnám, magában foglalja a padlás szót. Egészen véletlenül. Azért, ha belegondolnak abba, hogy valakinek a személyes e-mail címe az egyik darabjának a címe legyen, hát azért az valamit mutat. Hogy mit mutat? Önökre bízom. Az összes e-mailt elküldtem, illetve talán egyet nem küldtem el, amely csak részén foglalkozott a padlással, hiszen az összes többi kizárólag a padlással Foglalkozott, és a padlásnak az illetőre, aki írta való hatásáról. Teszem hozzá, hogy véletlenül, vagy nem véletlenül, a szerzők, akik írták az e-maileket, valamennyien férfiak voltak. Korosztályukat tekintve 40 és 65 közöttiek. Hogy mi a politikai vonatkozás? vagy mi a közéleti vonatkozás nem csinálok ebből zsákba macskát és nem fogom hosszúra húzni ez a választásról szól elkövethet millió baromságot, mint ahogy elkövetett és valószínűleg el is fog követni a Izai Péter és csapata de maradjunk csak az egyes számú versenyzőnél Márka Izai Péterrel maradjunk nála, elkövethet még, akár orbitális hibákat is én csak a rezuméjét olvastam el, a tegnapi egyenes beszédbeli szereplésének még nem láttam. Azt olvastam, hogy mindent száfolt azzal kapcsolatban, amit korábban összehordtak vele kapcsolatban, de még nem találkozott velem, és nem tudtam tisztázni vele, hogy azt, amit ezekben a beszédekben elkövet, azt egy másik beszédben törölni nem tudja. Próbálkozhat vele, lehetnek engedékenyebbek, Rónai Egon adott esetben ilyennek tűnt, én nem leszek engedékeny, de hogy nem leszek engedékeny, annak nincs jelentősége a tekintetben, hogyha önök érzelmileg a fennálló rendszer ellen vannak, és most a racionalitás szándékosan nem hozom szóba. Az egy másik szféra. Akkor eltüntetik azt, ami most van, vagy legalábbis eltüntetik egy részét, hiszen egy rendszer nem szüntethető, meg egy rendszer ott van bennünk, hogyha egy másik brigád jön, egy másik csapat, hogy ne legyen félreérthető a szövegezés, akkor az ő hatásuk évek, évtizedek után jelentkezik. Ilyen az emberi természet. Különös tekintettel arra, hogy az elmúlt 12 évben azért az életünk alaposan, vagy legalábbis az enyém például alaposan felett forgatva. Azt visszaforgatni egyrészt lehetetlen, nincs integrum restitúció, nincs eredeti állapot helyreállítása, az pedig, hogy egy másik állapot következzen be, ahhoz szintén hosszú időnek kell eltelnie. Magyarul semmi sincs megnyerve, és semmi sincs elveszítve. Ki lehet elemezni Márkizai Péter összes beszédét, amit mondott és amit mondani fog, és abból következhet valami, és annak az ellenkezője egyaránt. És ezt azért is tartom szükségesnek elmondani, mert gyakran ér a vád házon belül vagy házon kívül. A házon belül az egy szűkebb társaságot jelent, a házon kívül az pedig egy tárgabb társaságot. Hogy miközben erőteljes kritikát mondok az ellenzékről, aközben kvázi látszólag futni hagyom, vagy érintetlenül hagyom, ez se ugyanaz a fennálló rendszert. amelyben természetesen van igazság, hiszen amiről nem beszélek, az majdnem olyan, mintha nem is lenne, miközben ez nem igaz. Kicsi pszichologizálok a szónak abban az értelmében, hogy azzal foglalkozom, ami én vagyok. Én magamat ellenzékiként determinálom, vagy ellenzékiként fogalmazom meg. és így aztán többet foglalkozom a hozzám állókkal, mint a tőlem távolabb állókkal, függetlenül attól, hogy a tővelem távolabb állók határozzák jelenleg az életemet tízes skálán, ötös fölött, tízes alatt. Még egy jelentős szomorúságomat kell megosztanom önökkel. Tisztában voltam és vagyok azzal, hogy hány embert és milyen csoportokat veszítettem el az elmúlt évek évtizedekben, Tegnap ennek volt tanuljele, hogy valakinek küldtem egy SMS-t, hogy reflektáljon egy írására, illetőleg, hogy mesélje hogy mire gondolt. A személyt nem nevezem meg, egy valamikor hozzám közelebb álló valakiről van szó, akinek a férje, a Kejfejancsi kezdetén többször is volt, sokszor volt a Kejfejancsi vendége, most egyébként az illetőnek fogok küldeni egy e-mailt, vagy egy sms és utána felolvasom, hogy mit írt, amire egyébként én visszatértem volna, és amely egyébként azzal a hozzáállással, amit én egyebek között le tanultam, még a 80-as, 90-es években, sőt a 2000-es évek elején, szöges ellentétben áll. Én lehet, hogy nem szeretnék vele beszélgetni, de ha az SMS-em tegnap elérte őt, akkor fordított esetben én biztosan válaszoltam volna, legfőbb azt írtam volna, hogy köszönöm szépen, nem szeretnék vele beszélgetni. Erőbb elküldöm az sms aztán felolvasom, amit írt. A szöveg. Jó reggelt, sajnálom, egy választ akkor is megérhettem volna, ha időközben eltávolodtunk egymástól, Fiala János. És akkor felolvasom azt... Amiről beszélgettem volna vele, és aminek a tartalmával egy tízes skálán, ha hetesre egyet is értek, azt, ami következik belőle, azt száfolom, és azt állítom, hogy a szerző annak idején más sugárzott magából, mint amit most. Barátaim, ne higgyétek el senkinek, hogy annak a hisztériának a hangjait, amit itt a Facebook különböző buborékjaiban zajlik Márki Péter, félreértett, vagy szándékosan félremagyarázott félmondatai körül a Facebookon kívül is tömegek hallgatják. Ne higgyétek el senkinek, hogy a semmi körül itt zajló menő viták ezeken a buborékokon kívül az életvilágban is zajlanak. Életvilágban nagybetűvel. Nem. Ott az emberek élnek az életüket, és miközben küzdenek, hogy túléljék a covid és a NERT, reménykednek, és a tehetik, dolgoznak azért, hogy mindez áprilistól már másképp legyen. Ez egy olyan értelmiségi magatartást mutat, egy olyan értelmiségi gondolkodást amit értek, aminek a nyulványai gyakran elérnek hozzám, de amit igyekszem magamban a sutban tartani. Erről beszélgettem volna, hiszen az, amit én mondtam az érzelmekről a műsorom elején, és az, ami itt le van érve, az két különböző dolog. És szándékosan mondtam, hogy a racionális szférát nem érintettem. Ezek a Facebook bejegyzések ebben a csoportban, ami egyébként nem csoport, hanem egy tehetséges ember Facebook oldalán való kommentek, ez a beírást például több mint száz kommentárt vagy száz beírás eredményezett. Ezeknek a jelentősége tízes skálán tízes, és ezek zömében racionálisak, miközben van egy érzelmi szférája ennek a csoportnak, ennek az illetőnek, csak azt ha nem is elnyomja magában, de egészen másféleképpen kezeli, mint én. És ennek következtében tagadja meg tőlem azt, hogy válaszoljon vagy szóbáljon velem. Tudomásul veszem, sajnálom, többet nem fogok írni. Az, ami ennek a bejegyzésnek a tartalma, azt megértem és visszautasítom. Az azt feltételezi, hogy én és a munkásosztálynak egy olyan tagja, aki a covid és a hétköznapi megélhetésére küzd bizonyos dolgok kapcsán, szögesen, másféleképpen gondolkodik az életmódjából adódóan, miközben nyilvánvalóan vannak jelentős különbségek, de a lényeg ugyanaz feltételezésem szerint. 7 óra múlott 8 perccel, 06171242, akár ebben a témában, sőt, örömmel venném, ha előkerülnének. Elolvasom még egyszer. Barátaim, ne higgyétek el senkinek, hogy annak a hisztériának a hangjait, hisztériának, amit a Facebook különböző buborékjaiban zajlik, Márkizai Péter félreértett vagy szándékosan félremágyarázott félmondatai körül a Facebookon kívül is tömegek hallgatják. Ne higgyétek el senkinek, hogy a semmi körül így zajló későire menő viták ezeken a buborékokon kívül az életvilágban is zajlanak. Nem. Ott az emberek élik az életüket, és miközben küzdenek, hogy túléljék a Covidot és a NERT reménykednek, és ha teszik, dolgoznak azért, hogy mindez április tolvásképp legyen. Amivel egyébként az illető saját magát is devalválja, hiszen ő maga is annak a buboréknak a része, amelyről itt a saját bejegyzésében úgy ír, mintha az hisztéria lenne. 061 712 42, 10 perccel 7 óra után. Figyelek, van mire. Akkor egyszerűben teszem fel a kérdést. Ha érthető a tartalma a beírásnak, egyetértenek vele vagy sem. 061 712.42. érthető, de nem gondolom, hogy így van. Arra talál-e magyarázatot, hogy egy buborék képző igen okos ember azt, ami vele történik, amit ő generális, és amihez százak szólnak hozzá, egyszer csak fogja magát és így minősíti? Lehet, hogy ez egy védekezés lehet, de lebecsülni azt a buborékot, amiben ő is élt, ami, ahogy mondta, sok száz embert kommentálása késztet, nem biztos, hogy jó. Szul... Ez a pillanatnyi érdeket szolgálja. szól le az unikumról? Nem tudom. -e arról, hogy miközben az a véleménye, ami úgy fog szavazni az ellenzékre, hogy közben a véleménye az, ami, de szembe helyezkedik azzal a struktúrával és azzal a státuszkóval, ami most fennáll? Mekkora szakadék az, hogy nem tudunk mit kezdeni az ellenzékkel, de rájuk kell szavazni? Valahogy a kérdés ez. Illetőleg nem rájuk kell szavazni, de akkor rájuk kell szavazni, ha az ember nem akarja azt, hogy az folytatódjon, ami az elmúlt 12 évben tendencia szerint érvényesült. Mekkora szakadék ez? Mekkora hit kell hozzá? Ez valahogy lámutat arra a fegyelemre, ami a másik oldalon 12 éve megvan. És nem azt mondom, hogy ez a követendő példa, és ezt kell a másik oldalon csinálni, de nehéz döntések, amiket meg kell hozni. Ettől függetlenül ez a magyarázkodás egy kicsit Utolsó. túl fennköltnek. Utolsó kérdés. Összefüggésben van -e ez azzal, hogy látszólag vagy valóságban mi itt Magyarországon egy túlságosan is a politikai által befolyásolt életet élünk? Mondván, csak hogy érthető legyek. Uh -huh. Mondván, hogy mindig úgy kéne döntenünk, ahogy egyébként kamaszkorunkban döntöttünk, vagy leginkább kamaszkorunkban döntöttünk, nem gondolván a következményekre. Aztán leszünk felnőtek, és nem mondom azt, hogy a komfortfokozatunk nő, de elkezdünk olyan dolgokat is figyelembe venni, mint amit ön mond fegyelem, ami egyébként kamaszkorunkban is hat ránk, de képesek vagyunk nagyobb mértékben fittyet hányni neki, mint aztán később felnőtt korunkban. Összefüggésben van-e ez a magyarországi viszonyokkal, összefüggésben van-e ez azzal, hogy a politika meghatározza az életünket, vagy nincs ez egy mindenkinek Indonéziában és Vietnámban is fennálló individuális problémája? Sajnos szerintem Magyarországon jobban összefüggés van ezzel, mint például egy nyitottabb demokráciában. Tehát igen, itt nagyobb figyelemmel kell sajnos lennünk arra, hogy hogyan fejezzük ki a véleményünket és hogyan éljük az életünket, Sajnos most már nagyobb fegyelem kell annak érdekében, hogy esetleg változott valami. Köszönöm, hogy rendelkezésre lett. Viszontlátásra. 061-712-42. Figyelek, ha van mire. We grew up strong We were wanted All along I was taught To fight Ma a két hosszabb interjúra kerül sor, durván tíz perc múlva felhívom Varga Szilvesztert, akivel Boszniáról beszélgetek, illetve Gyokovicsról ebben a sorrendben, aztán Tuda Ernő professzorral beszélgetek. Annak a beszélgetésnek a kezdete valamikor 8 és 49 közé tehető, ami sor 9-ig eltart, vagy tovább tart-e, az egyébként egy közt az önök aktivitásán is múlik. Most 7 óra 16 perc van. 061 712 bármivel kapcsolatban telefonálhatnak, de van egy kérdés, amely most április 3-ig viszonylag jelentősen ott lesz a tudatunkban a választás napjáig, hiszen egy olyan kérdést vetettem föl, amely látszólag vagy valójában összefüggésben van azzal, hogy aki majd elmegy azon a vasárnap, elmegy -e szavazni, nem megy el szavazni, érvénytelenül szavaz, vagy kire szavaz. 061 ne legyenek restet megosztani velem a gondolataikat, ne legyenek restek velem megosztani az érzelmeiket. Figyelek! Három és fél perc van, az nem olyan sok. Aba egy hosszabb, két rövidebb telefon fér bele, vagy egyse. se. Aki hezítál, döntsön minél hamarabb. 061-712-42 Az ezügyben el tudtam mondani, azt elmondtam. and for bad Nagyon fájdalmas megélni a, attól a távolságtól való Társaságtól való Távolodásomat Akikhez tartozni szerettem volna Akikhez talán tartoztam is És akik Száz Hatvan alatt már nem várok telefonokat Kilencven jó oh. aki férfi, aki Ausztráliában van, és aki egyébként tudommal a Gyokovics történetről először írt, függetlenül attól, hogy Ausztráliában volt korábban is. Az írás tegnapi, ha azóta történt bármi is, az alapvetően nem változtat írása lényegén. Novák Gyokovics még melbourne van, és valószínűleg indul az Australian open Szövevény bonyolult úgy a világ első teniszező történet egyelőre nincs felelős, kihibázott. Ausztrália miniszterelnöke vesztésre áll. Most úgy szól a kérdés, hogy megkezdődik-e a kárenyhítés, lesz-e tűzszünet és béke, vagy van még muníció és motiváció a csata folytatásához mindkét térfélem. Az ausztrál gondolkodást, mentalitást a jóhiszeműség, a szavahihetőség, a közvetlenség, a barátságosság, a kölcsönös bizalom és az egyéni felelősségvállalás jellemzi. A szabályok szigorúak, de egy dörzsölt, a kiskapuk, az ügyeskedők vilásgában szocializálódott, ha kell, gátlástalan és az igazságot sokféle módon értelmező kelet-európai, balkáni ember viszonylag könnyen kiátsza azokat. Gömöri tanár úr kémia tanított nekünk a gimnáziumban és a tekintetével, a hangjával, a határozottságával, a stílusával megteremtette magának a tökéletes fegyelmet az osztályban. Soha senkinek nem jutott az eszébe az ő óráig rendetlenkedni. Valamiért mindannyian tartottunk attól, mi történhet, ha esetleg hibázunk, nem akartuk megtudni, nem is tudtuk meg, működött a, a gömöri rendszer. Aztán negyedik végére kiderült, hogy egy nagyon jó fejérző, barátságos, nagyszerű tanár, mondjuk az utóbbiban addig sem kételkedtünk. Gömöri tanár Ausztráliáról jutott az eszembe. Amikor elkezdesz kitölteni egy vízumkérlelmet, vagy a beutazáshoz szintén szükséges egyéb kérdőiveket, dokumentumokat, úgy érezheted, a világ egyik legszigorúbb országába kerülsz, ahol mindent és mindenkit kontrollálnak, nem hibázhat, mert akkor véged. Aztán elég gyorsan rájössz, hogy az olykor értelmetlennek, elrettentőnek tűnő szabályok, eljárások csak a megfelelő keretet biztosítják a szabad, barátságos, boldog élethez. A take it easy és a no worry sokkal jellemzőbb Ausztráliára, mint a drákoi szigor. Ez fontos tudni és érteni ahhoz, hogy megfelelően kezdjeljük Novák Gyokovics ügyét. Az Ausztrál nyár gyakran a természeti katasztrófákról, puszító bozótüzekről vagy hasonlóan gyilkos árvizekről szól. Most is van példa mindkettőre. Ehhez jön még a COVID-vírus, eddig nem tapasztalt terjedés, ami naponta dönt rekordokat, és jelent példátlan kihívásokat az ország életének legkülönbözőbb területein, az egészségügytől az oktatáson át az élelmiszerláncok működéséig. Ebben a válságos időben kezdődő jövő hétfőn az Ausztrálián Open, az éves Grand Slam versenye, amely egy kéthetes fesztivál szinte nemzeti ünneps, ünnepsorozat. Akadt tehát elég megoldásra váró feladat. Nem hiányzott senkinek a Gyokovics szaga. Novály Gyokov és a múlt szerdai érkezésekor és az ügyvédei a hétfői tárgyaláson egyaránt azzal érveltek, hogy a világ első mindent megtett a szabályszerű legális beutazása érdekében, és előzetesen megkapta a belépéshez szükséges engedélyeket. Ez így nagyon meggyőzően hangzik, és Anthony Kelly bíró is feltette a kérdést, mit tehetett volna még a szerb, azért, hogy beengedjék. Szegény Novák gyakorlis hatósági túlkapás áldozata lett az intézkedő határőrök jogszerűtlenül jártak el, amikor érvénytelenítették a vízumát. Nagyjából ez következett Kelly bíró ítéletéből. Csak hogy egy. Novák gyakorlis egy olyan szervezettől kapott egészségügyi mentességet az oltottság hiányában, amelynek az ausztráliai belépéshez nincs köze. A Medical Exemption az Australia Open indulásához állították ki, de azzal is a saját szavájákkal mentek szembe. Kettő. Novány gyakorlatilis egy 2021. december 16-ai pozitív PCR-teszt alapján kérvényezte az egészségügyi mentességet, miközben a következő napokban nyilvános eseményeken szerepelt MASZ nélkül, és TESZ kódjára kattintva még hétfőn is negatív eredmény jött föl. 3. Novák is december 16-án már nem kérelmezhette volna az egészségügyi mentességet, mert az eredeti határidő december 10-e volt. 4. Novák is azt állította a megérkezésekor, hogy megelőző 14 napban nem járt külföldön, miközben január elején Spanyolországból jelentkezett. Ezek tények. Ennyit arról, hogy a világ legjobb teniszezője mindent megtett a beutazásáért. Igen, mindent, és még annál is többet. Megkimélnék mindenkit az ügy politikai és diplomáciai részétől, Erről lesz még szó Varga Szilveszterrel. Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy kett délelőtt telefonon, most szerda délelőtt van, 5 perccel múlott 7 óra 20 perc. Megkimélnék mindenkit az ügy politikai és diplomáciai részétől. Annyit azért érdemes megjegyezni, hogy kett délelőtt telefonon egyeztetett a szerb és az ausztrál miniszterelnök a beszélgetést előbbi kezdeményezte, és konstruktívnak minősítették a megbeszélést. Kedde mindenki azt várta, mit dönt az illetékes Minnexter, Alex Hawke, akinek a hata és törvények szerint jogában áll a hétfői bírói ítélettől függetlenül visszavonni, a szerv és gyakorlatilag kiutasítani őt Ausztráliából. Délután négyig nem történt semmi, és egyes hírek már nem is fog, mert egyes szék született, gyoko csendben marad, nem szítja a tüzet, cserébe a kormány nem vonja vissza a vízumát, indulhat az Ausztrálian open -en. Ha is kinyitja a száját, akkor beindul a gépezet, ezt a hírt látszik erősíteni, hogy Belgrádban sajtótájékoztatót terveztek vele, amely Ollá jelentkezett volna be, de elmaradt az esemény. Abban mindenki egyetért, hogy ami múlt óta történt, történik, senkinek nem tett jött sót. Sőt, mindenkinek Gyakorisról az Ausztrál kormányon át az Australian Openig komoly károkat okozott. Az nehéz elképzelni, hogy az ügyet be lehet fejezni, lehet zár, le lehet zárni azzal a feltételezett háttéralkuval, ami született. Elképzelhető, hogy a következő napok csendesebbek lesznek, de az első komoly teszlek később jövő hétfő megtörténik, amikor a címvédő pályára lép a 64 közé kerülésért Melbourneben. Az elmúlt majd két évben sokat szenvedett, rengeteg áldozatot hozó most arra beoltott ausztrálok nem fogják tártkarokkal fogadni a 20-as rendszeren miközben a szerbek és az oltás ellenesek hősként fogják éltetni. Jó étná, János. Halló, jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! A Kejfejancsik történetében az első Skype interjú történik, de ugye ez tv is látható, ennek már hamarabb is eljött az ideje. A kollégáimnak János, neked Andrásnak és Ádámnak köszönöm a technikai közreműködést, igyekszem felnőni hozzá, neked pedig köszönöm a rendelkezésre állást. Kezdhetünk? Igen, köszönöm szépen, jó reggelt kívánok még egyszer a nézőknek is! Varga Szilveszter van a vonalban. Én arra gondoltam kivételesen, hogy beszéljünk előbb a fontosabbról, és aztán a fontos talanabbról, függetlenül attól, hogy lehet, hogy mások máskéleképpen érzékelik, vagy értékelik. Ami Boszniában van, az fontosabb, ami a Gyokovics-sal történik, az is fontos, de legyen az a második pont, jó? Jó, rendben van. Én a szó szoros értelmében felkészültem, és aztán elképettem azon, hogy én mennyire nem tudom azt, hogy tőlünk pár száz kilométerre mi zajlik. Ha most azt mondom, hogy ezzel valószínűleg más is így van, ezzel saját magamra nézve nem tudok felmentő ítéletet hozni, de az, hogy Bosnia, ahol én nemrég jártam Mostárban, Szarajevóban, Szóval, hogy ott milyen politikai helyzet alakult ki az elmúlt hónapokban, amelyek egyáltalán nem függetlenek a jugoszláv polgárháborútól és az azt követő détoni békeegyezménytől, az engem is megdöbbentett. Én időnként majd mondok különböző részleteket, amelyekre rákérdezek, de az előttem lévő papírköteg nagy valószínűséggel azért fontos, mert valamit kezdtem sejteni abból, hogy te miért is mondtad azt, amikor a Gyokovics-a kapcsolatban felhívtalak, hogy ennél vannak fontosabb dolgok, különös tekintettel arra, hogy a magyar miniszterelnök Orbán Viktor a közeli jövőben, ha minden igaz, elutazik a bosznia-szerb részére, és találkozik Dodikkal. Nem, ki... nem pontosan, bocsánat, hogy közbevágok, a szerb részében már volt, és most Szarejovóba látogat, de ennek jön majd a részletet kifejtem. Hát egyfelől, másfelől meg sose tudhatjuk, hogy nem megy el máshol, hiszen amikor dodik a találkozott, akkor is fogta magát és arra ment pár kilométerrel. Igen, annak az volt az oka, hogy laktasiban voltak, hogy banyarukában ellenzéki polgármester van, és lehet, hogy nem akarták, hogy túl sok információ kiszíváljon. Másrészt pedig Taktasi az egyik központja a Dodiknak, viszont nem kell ahhoz elmenni, hogy Dodikkal találkozzon. Jó, még mielőtt elveszünk van. a részletekben, először arra kérlek, hogy fessél le egy tájképet Boszniáról. jó? Tehát, hogy ott milyen állapotok vannak, milyen tagköztársaságok vannak, hány vezetője van, hogy aztán utána elveszhessünk a részletekben hogyha ebbe belemegyünk, akkor nagyon messzire jutunk. Jó, ahogy én érzékelem, enélkül e viszont nem érzékeltethető az, ami valósó. ennek a jelentőségét adja. Figyelek! A lényeg az, hogy a détaniszerződés szerződés alapján jött létre bosnia Hercegovina. A détaniszerződésnek szerződésnek egyetlen egy értelme volt, hogy békét teremtett volt a volt Jugoszlávi a 90-es évek közepén. De a mostani válságot is a détaniszerződés szerződés bonyolultsága a délány. Szerződése. Egy másodperc tülem, abban a formában, ahogy bosznia hercegovina ma egy önálló ország, abban a formában a történelemben létezett? Ilyen formában nem olyan létezett, tehát a bosnyákok próbálnak, illetve a boszniai politikai egy próbál arra hivatkozni, hogy több évszázados államiság van. Én nem látok, és ezt történészekkel is utána néztünk, nem látunk erre utaló jeleket. Ez egy minden hiszen... szempontból mesterségesen létrejött ország? Nem, ez a török uralomnak a következménye. Tehát ezeken, ezeken a területeken a törökök megérkezése előtt, illetve az iszlám megérkezése előtt szerbek éltek, horvátok értek, tehát délszlávok értek, akik az 5.-6. században jöttek be a Balkára. És erre telepedett rá a török birodalom, amely kb. 500 évig uralta a Balkánt az 1900-as évek elején van út kivékig a Balkáról. tehát egy olyan hagyomány, tehát megteremtődött egy török központú igazgatás, amelyben a közigazgatás a bosnyákok kezébe került, illetve azoknak a kezébe került, azoknak a szerbeknek, a horvátoknak a kezébe került, akik behódoltak a török. Akkor arról létszíves mondja a pár mondatot, idézem a szöveget, hogy abból is lássák, hogy nem a saját okosságomat osztom. Meg az 1990-es évek polgárháborúját lezáró déteni békeszerződés az országot két nagyobb ország részre tagolta. A főként szerbek lakta a Republika Srpska, valamint a és bosnyákok és horvátok lakta Bosnia-Hercegovina Föderációra, plusz az apró brückoi körzetre, ami teljes boszniai-hercegovinai állam az EU közösen, a boszniai hercegovinai állam és az EU közösen irányítja. Mindegyiknek van vezetése. Ez hogy működik a hétköznapokban? Hogyan viszonyulnak ezek a területek egymáshoz? De így szokták röviden megfogalmazni, hogy van három nép is van két entitás. Az entitás ugye az magát a két tagköztársaságot mondjuk így jelenti. Tehát van az általában is említett Republika Cuszka, vagyis a Boszniai Szököztársaság, amelynek van parlamentje, van kormánya, és, és alapvetően a... szerbet laknak és itt alapvetően szerbek laknak, erre majd visszatérünk még, mert ez egy nagyon fontos tényező. És van a, van a bosnia hercegovinai Federáció, amelyet a bosnyákok és a horvátok alkotnak. A horvátok nem kaptak külön jogot arra, hogy külön területeket, tehát nem kaptak saját területeket, ami a részben abból eredt, hogy az ország 17%-án mi a harmadik? Mi ez a brüszkói körzet? A bruskai körzet az egy, egy olyan, hogy is mondjam, tehát egy különálló rész, amelyet, amelyet nem a központi kormányzat irányít, hanem a De Mi szükség kormányzat. volt ennek a létrehozására? Azért volt szükség, mert ott nagyon nagy harcok dúltak, és nagyon nehezen lehetett megegyezni abban, hogy, hogy ki is legyen, mert ott élnek bosnyákok, horvátok, szerbek, tehát ott nagyon sok, nagyon nagy volt a nemzeti összetételbeli különbség. Másrészt pedig egy, egy, egy fontos hely, hiszen ott van híd a száván, tehát ott lehet átjutni ja, horvát. Abban szerben. segíts, mit jelent az, hogy az országnak három államfője is van, egy szerb, egy horvát és egy bosnyák? É Na, most akkor megyünk a mélyébe a Daytoni szerződésbe. Tehát nagyon, nagyon, nagyon nagy ellensége vagyok a détoni szerződésnek. Én, én is azt tartom, hogy egyetlen egy ö, eredménye volt az, hogy békét teremtett a 90-es években. Viszont ami, ami nagyon fontos, hogy a Daytoni szerződés gyakorlatilag legitimizálta, törvényesítette azokat a harc éren elért eredményeket, amelyek addig Magyarul a... Itt állj meg egy pillanatban, milyen harcréri eredmények születtek? A, itt nagyon fontos meg arra gondolni, hogy történt egy nyépírtás, és ez nem csak Szebrenicára vonatkozik, hanem az egész drinamentére. A boszniai részen a szerbek folyamatosan írtották a, a, a boszniák lakosságot, főleg a férfiakat. Erre Magyarország is, ebből egy picit ízelítőt kapott Magyarország is, amikor Bruszkói nem, ne, bocsánat, nem Bruszkói az más még az előző téma után maradt a fejemben a szó. Tehát a, a drinament bosniák asszonyokat felküldték szabadkára, onnan pedig áthozták zánkára, meg más magyarországi befogadó központokban helyezték el De nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy történt egy népírtás, és a Détanis szerződés, ezt a népírtást gyakorlatilag, mások úgy mondják ezt a genocidiumot, ezt legalizálta. Tehát gyakorlatilag, ami most a republika republikaszkát jelenti, az egy népírtás alapján létrejött Tudom, hogy az alapoknál nagyon hosszan időzöm, de hogy értsem. A Daytoni szerződésnek kik voltak a szerződő felei? Mi lett volna, ha akkor nem állapodtak volna meg, illetve miért állapodtak meg? Egyrészt kifáradtak szerintem a hadban álló felek, másrészt pedig, tehát ez érthető, érthető a szerbekre és horvátokra is, meg a bosnyákokra is. Másrészt viszont az Európai Unió, de a világ is már kezdett besokalni attól, ami ott történik, beleértve Srebrenicát szrebrenicát is. Tehát, mekkora haderő van ott, ha egyáltalán van, vagy nincs? Most van egy központi hadsereg, és, és az pár tízezer ember... Békefenntartók van. vannak? Vannak békefenntartó erők, de, de nem katonai, hanem jogi él szempontból. Tehát van egy bizonyos ellenőrzés bosnia hercegovinában polgári ellenőrzés is Milyen parlament működik? Van egy... Több parlament van, tehát van a, három parlament van gyakorlatilag, van a Reputényi van a Bosniák Federációnak egy-egy parlament, parlamentje, és van egy központi parlament, amely, amely, amely ugye, az egész ország ügyeit kellene, hogy Ezeknek ráncsa. a viszonyát hogyan lehetne érzékeltetni egymáshoz? Hát nagyon nehéz ezt érzékeltetni, mert a délteni szerződésnek egy másik hibája az, hogy itt a viszonyokat nem határoztam meg pontosan. A délteni résztán... szerződésnek a kritikája az lehet -e az, hogy nem jobb, miközben, ahogy én kiveszem a szavaitból és olvastam, valójában a lehető legjobb megoldás született, miközben, ha hosszan dolgoztak volna rajta, akkor lehetett volna még jobb, de a közben lehetséges, hogy teljesen kiirtották volna egymást a népek. Igen, és, és a másik dolog pedig, hogy, hogy azt is meg kell jegyezni, majd visszatérek a, a parlamentre, hogy, hogy hiába mondom azt, hogy, hogy nem jöjj a Daytoni szerződés, és minden kritikus a hiába mondja azt, hogy nem jöjj a Daytoni szerződés. Megváltoztatni csak háború lehet. Tehát valószínűleg... Ki írsták most... alá? A, az aláírók három aláírója volt az egyik, Alia Izetbégovis a bosnyákok nevében, tehát a mostani Bakir Izetbégovisnak, a mostani bosnyák vezetőnek az édesapja. Prányi Tudjman horvát elnök és szabadalmias és szerb voltak a közvetlen aláírók. Ezen kívül van tíz tíz ö, ö, olyan ország illető közösség, amely garanciát vállal ö, a déteni szerződés végülállításáért. Ezek közé tartozik az ENSZ, az Európai Unió, Oroszország ö, és Horvátország és Szerbia is. Mekkorák De... ezek a részek? Mert ugye Brückorról lehet tudni, ez a legkisebb. A másik kettő nagyságilag hogyan viszonyul egymáshoz? A... Az ország 49%-át a szerb köztársaság teszik ki, tehát gyakorlatilag megfelezték. A szerbek 49%-ot kaptak ebből, nyilván a katonai eredmények elismerése révén, és a másik 51% pedig maradt. Mekkora jelentősége van a vallási megosztottságnak? nagyon nagy, a, a, a legnagyobb. Tehát azt, az, az egyért, teljesen egyértelmű hogy bosznia hercegovinában akár a szebrincei bűncselekményt vagy népírtást veszik figyelembe, akár más hasonló cselekményeket. Általában a vallási ünnepek voltak azok a fordulópontok, amikor a másikat írtották. Tehát, hogyha volt egy szerb vallási ünnep, akkor a bosnyákok horvátok támadták a szerdeket, mert ugye a szerbek és a horvátok között is volt konfliktus, vagy, vagy, vagy is fordít. Tehát a szebréncai mészállási bosnyák ünnepen történt, amit egy korábban, két évvel korábban végrehajtott támadást toroltak meg a szerbek, ami nem 7 történt, amikor szebréncából rohantak a, a bosnyák fegyveres erőt, és lemészároltak néhány tucat embert. Nem szoktam a tucat használni embereket, de, de, de több tíz embert lemészároltak. A abban segítség, hogy ki az ország miniszterelnöke? Zorán Tegleti, így hívják a miniszterelnököt, és hozzám egy majd Orbán Viktor gyanúja. Van 24. egy társasági elnök? A három, három tagú elnökség. Három tagú elnökség van. És így akkor van. abban segíts még, hogy a dolog még bonyolultabb legyen, vagy érthetőbb nézőpont kérdése hogy mi az, hogy a nemzetközi közösség kinevezette egy főképviselőt. A főképviselő, most nem is a személyét illetően, bár kiderül, hogy annak is van jelentősége, és ugye a közelmúltban változott a személy, de ő hogyan csatlakozik ehhez a konglomerátumhoz? Mi az ő jogköre? A, a, a, a Daytoni szerződés alapján ő ellenőrzi a béke végrehajtását bosznia hercegovinában a, a béke végrehajtása az mit jelent? Ugye elvileg valahol béke van, de a békét ő mennyiben és hogyan felügyeli? It is the tárgyalások lévén másrészt pedig korábban voltak katonai erők is ott, tehát az ő tevékenységüket is összehangolta, de a lényeg az, hogy ő felel a nemzetközi közösség előtt a béke végrehajtásáért és erről teszi jelentést is az ENSZ-nek, ami nemrég volt, nemrég hangzott el egy ilyen jelentés az ENSZ-ben, de a lényeg az, hogy az ő felhatalmazása nem csak a détani szerződésből következik, hanem a détani szerződést magyarázó vagy déteni szerződés magyar, magyarázatának is felszó, felfogható bonni megállapodásból, ahol van egy olyan jog, ahol kapott egy olyan jogot, amely kapott egy olyan jogot, hogy bárkit leválthat és törvényeket hozhat. Tehát a parlamenti folyamaton kívül, rendeletszerűen törvényeket hozhat, és ezzel éltek is egy-két alkalommal, vagy néhány alkalommal éltek is a főképviselők, és ezt a, ezt a jogot mondta Krisztián, mikor nem fogja gyakorolni, de... Ő az de, új ember. Az, ő az új ember, akinek a, akinek a, a, a, a beiktatási, tehát akinek a jogszerűségét, vagy a, a legitimitását a szerbek nem fogadják el, mivel Kína és Oroszország nem szavazta meg a kikördését, illetve fogadását bosznia hercegovinában illetve a szerbek sem, szerbeket sem kérdezték meg, és ezt vállalják, hogy, hogy beleegyeznek-e, mert ebben a közödik anex alapján a szerbeknek is rendben leszórásuk, hogy kimenjen oda volna még egy kérdésem, ugye a kiindulópont több kiinduló pont van, de ahonnan aztán el lehet startolni a jelen felé. Az december 16-a, néhány napal ezelőtt a boszniai illeteket hát akkor jelent meg, de ezek szerint néhány nappal korábban. A boszniai szerb parlamentben tettek egy komoly lépést afelé, hogy szészakítsek az országot az ellenzéki pártok bolykotja mellett. Milorát Dodik, a köztársaság szerb vezetőjének pártja megszavazta a leválást a Bosnia-Hercegovinai Szövetségi Állam intézményeiről. Azt kérdezem tőled, még miért elveszünk még nagyobb mértékben a részletekben? hogy amennyiben szétesik az ország. Tehát mi, mi, mik a lehetőségek? Mert én azt feltételezem az ismereteim alapján, hogy ez az ország ha három részre szakad, akkor még csak egy koszovó se tud létrejönni. Tehát, hogy ezek egyébként, ha három e, önálló ország jönne létre, vagy kettő, vagy fogalmam sincs, azok mennyire lennének e, életképesek? Illetőleg a Dodik elképzelése azzal, hogy leválik, azzal ő egy önálló országot akarna létrehozni, földrajzilag hogyan tudna csatlakozni szerb. Hoz, hogyha ez a vágya, és itt most hirtel abba hagyom, mert azért ez elég sok kérdés volt egyszerre. Igen, a lényeg az, hogy a boszniai szerbköztársaság létrejött, és most már 30 éves léte egy folyamatosságot biztosított a boszniai szerbek számára, így gyakorlatilag szinte teljesen, nem teljesen, de, de azért nagymértékben szerb, többségű országrészt, ahol, ahol viszonylag jól működnek ezek a kormányzati szervek. Tehát vannak, van már gyakorlat, tapasztalat. Miközben a Föderáció éppen a, éppen a megosztottság miatt is kevésbé jól működik. Tehát a Hoblát és a, a, a, Bosnia Jó, de a Bosniai Szerbköztársaság önállóan életképes lenne? Nagyon nehezen, és most ebben a pillanatban akkor külön kell két dolgot választani Ugye a nemzetközi közösség, főleg a, a nemzetközi közösség nyugati fele azzal vádolja Dodikot, hogy ki akarja szakítani a boszniai szerbköztársaságot Boszniából. Ami a jelen pillanatban politikailag nem kivitelezhető, viszont, viszont valószínűleg ez a végső cél. De arról viszont szó van, hogy a Daytoni alapokhoz visszatérve a, tehát a Bibliához, a, a magyarázatok nélkül visszatérve, gyakorlatilag egy, függet, egy országon belüli, államon belüli államot hozna létre. A probléma itt igazából az, hogy erről beszélünk. Tehát, a, amikor elkezdünk beszélni a, egy ország országrész szagadásáról, amikor háborúról kezdünk el beszélni, azért már egy nagyon rossz előjel. Háborút kivívnak kivel? A, a, Azért kell ezt hangsúlyozni, mert a boszniai szerbek még kimondottan nem, de már fölfölvetik azt, hogy, hogy saját katonaságot szeretnének a központi katonaság helyett. Tehát van egy, és a mostani 30 éves ünnepségen is már ilyen parádi, nem Földrajzilag de... csatlakozhatnának a -e szervéhez. Ez felirat, igen, és ez éppen annak köszönhetően, ami a 90-es években történt, hogy megtisztították a Drina a, a, a, a boszniai oldalát a boszniák lakosságtól, hiszen ott gyakorlatilag az a rész végig a boszniai a, a szerb köztársasághoz tartozik. Tehát Szerbia, nem bosznia herzegovina lesz határos, hogy mondjuk ketté válik az ország, hanem a boszniai szerb köztársaságban. Oké, okay, az a kérdés, Tehát... ez hogyan viszonyul ma Vucic, illetve hogyan viszonyul a -e? Szerbia. Hú, erről órákat lehetne beszélni. <gül> <gül> De igen... Bocsics nem akarja legalábbis a, a, a, a kijelentések szintjén, nem akarja azt, hogy, hogy kiváljon a Boszniai Köztársaság bosznia hercegovinában legalábbis ez a narráció. Tehát ezt, ezt kommunikálják, nyilván lehet, hogy itt más, más problémák is fölmerülnének, de a lényeg az, hogy a belgrádi központi kormányzat jelen pillanatban nem akarja. De viszont ö, ö, a szerpolitikában kialakult egy valami hasonló struktúra, mint amilyen, ö, amilyen a Milosevicsi időkben létezett, hogy amit Milosevic nem akart kimondani, ezt kimondották Sesey Vajdánval. És itt a jelen van egy ilyen hasonló politikus, az Alexander Wurin, a belügyminiszter, aki ugye a régi harcostás a, a 90-es háborús évekből, úgycsicsi számára, és, és ő mondja ki azt, hogy a szerbő földeknek, a szerbő népnek egyesülnie kell. Tehát ez a narráció is létezik. Tehát egy ilyen, ilyen politikai szintre emelt narráció is létezik. Hivatalosan nem. Vucsisnak van egy nagyon nagy problémája Bosznia esetében, és, a, és ezt sosem tudja elfelejteni senkivel sem. 95-ben akkor arról volt szó, hogy a NATO-bombázások bekületkeznek le akkor neki volt egy kijelentés a parlamentben, a szerb parlamentben, amelyben a NATO-nak, hogy jöjjetek, bombázatok csak, ahány szerbet megöltök, cserébe százszor annyi bosnyákat fogunk megölni. Tehát egy ilyen után ez a kijelentés nem évül el. Próbálta már ebből kihátrálni és, és próbált ezt annulálni, de, de ezt egyrészt a Bosnyákok tudatából nem tudja kírtani. A másik része, a politikai része a dolognak az, hogy a Bosnyák oldalról, bocsánat, most nagyon csúnyán fog hovalmazni, gyakorlatilag a legeledhatóbb, a legkurensebb áru az a szeverénicei mészállás. Tehát az egész e, e, boszniai tematika a szeverénicei mészállás. Amit körül... tagad. Amit ugye Dodik tagad, és ez a másik, tehát a Dodik két dolgot tagad, egyrészt a Szebrincei Mészszállást, másrészt pedig, hogy népírtás alapján jött létre, amiről beszéltünk a Bosznéi Szeret közteset. Ugye én itt olvasok alkotmánybírósági határozatról, amely éri, megváltoztatta a Republika Scrubska területét, és számos dologról lehet beszélni. Szerintem hihetetlen érdekes maga a téma, de nyilvánvalóan, hogy mindazok számára, akik eddig erről alig tudtak valamit vagy semmit, ez egy olyan részletesség, amivel nem tudnak mit kezdeni. Ha azt kérdezem tőled, visszamenvén több mint 20 perccel a beszélgetésünk kezdete, ehhez képest, hogy ismét madártávlatból lássad, az, ami ott zajlik, az szerinted a tévedés maximális és minimális kockázata között mifelé halad? Mert ugye azt lehet látni, hogy van forrongás, azt lehet látni, hogy van gyulladás, ha tetszik. A szervezetben nem is egy, de ez az egész, az egészséget veszélyezteti -e? ha igen, milyen irányba, ez egy tendencia, vagy valójában ez egy forrongás, ami megmarad vég, végtelen ideig, vagy mi? Megmarad végtelen ideig, megmarad mindaddig, amíg a déteni szerződés létezik. Mi válthatná és... az föl? Egy másik ö, valamilyen megállapodás, Két, ö, ezen nagyon sokat gondolkodtam tegnap, mielőtt eljöttünk beszélgetni, hogy bennem is fölmerült, hogy mi az, amit a Daytoni szerződés kínálni lehet. Nyilván egy másik ö, valamilyen megállapodás, ö, ami a békés útja lehetne ennek, hogy az egész térséget tetszik ez az Európai Uniónak, vagy nem tetszik integrálni, ö, és, és közösséget. Okay, hogy integrálni hogyan? Hogyan lehet ez, integrálni ez, ez a ennyire a... különböző és egymással szemben álló feleket? Mi beintegrálni őket? Tehát vagy társultaként, vagy másmilyen státusban be, becsatlakoztatni, hiszen itt igazából az etnikai problémák mellett területi problémák vannak, amelyek többé-kevésbé az Európai Unión belül. Megoldód, megold, egyrészt megoldódnának, másrészt lehet Ugye hogy, arról lehet e, tudni, hogy e, e, valamikor régesré kaptak ígéretet ahhoz, hogy csatlakozhatnak az unióhoz, tizen pontokat kéne teljesíteni Hercegovinának is, de tudommal e, közel nem állnak a csatlakozáshoz. Arról, tehát az, amiről te beszélsz integrálást címen, az mennyire problémája, vagy mennyire metódusa, vagy hol tart most az unióban, és ha netán bekövetkezne? akkor árul már, mert nem értem, mennyiben lenne megoldása annak, ami most van? Mitől szűnnének meg azok a problémák, amikről eddig beszéltél, és amely problémáknak még csak a harmadánál se tartottunk, hiszen ott napi események vannak, amelyekre azért nem érdemes kitérni, mert ez teljesen szétfeszítené még a beszélgetésünk eletét, akkor is, ha egész nap erről beszélgetnénk. Igen, pontosan. Amikor még a 2000-es években jártam egyszer bűszerben, és, és beszélgettünk az Európai Unióban Boszniáról, és akkor is fölmerült ez a kérdés, hogy kívül vagy belül. Már akkor is fölmerült. Tehát ez 2005-2006-ban lehetett, és, és továbbra is jogos a kérdés, hogy mi történjen vegyük be őket, és akkor, akkor, akkor itt boxolják le az ügyeiket az unnan belül, vagy pedig hagyjuk kívül őket, és a falak alatt vagy a kapuk alatt őjék egymást. Tehát ez, ez, ez a két opció van. A, a másik opciót is megadtam ezzel, tehát a békés opció mellett van a, van a, van a, van a háborús opció. És miért mondtam, hogy a déltoni szerződés is ö, ö, okozza az egész problémát? Mert amikor létrejött a déltoni szerződés, már a horvátok már akkor kifogásolták azt, hogy nem kaptak egy olyan jogot, hogy saját államot hozzanak létre bosznia hercegovinán belül a szerbekhez hasonló. Valaha működött a détori szerződés ennél jobban, vagy soha? Soha nem működött, tehát igazából egyrészt annyira bonyolult és annyira komplikált. Itt a probléma az, hogy ezt a szerződést az amerikaiak hozták létre. Tehát amerikai közvetítéssel jött létre, és ha, ha azt mondanák az, az amerikaiak, hogy most oké, okay, tárgyaljuk az egészet újra, akkor gyakorlatilag beismernék a saját kudarcokat, a saját vereségüket, amit nem fognak, hiszen Belgrádban most a Christopher Hill érkezik, aki az egyetlen élő ember azok közül, akik a déteni szerződést meg, meg, megszületésénél bábáskodtak. Tehát gyakorlatilag a mostani amerikai politika, a déltoni szerződés életben tartását fogja szorgalmazni, és még ott sem tartanak, hogy, hogy módosítanának, illetve a választási törvény szeretnék volna módosítani, de ez hullhat most kudarcba. Ugye Boszniában össze választások lesznek, mi múlik ezen? Sok minden, de itt, itt a probléma alapja, alapvetően az, hogy, hogy a választási törvényen mindenki elégedetlen. És itt meg kell jegyezni a horvátok szerepét is, akik ugye kevesebben vannak, viszont kivárják azt, hogy mit mokszolnak le egymással a bosnyákok és a szerbek. A horvátok ugyanis... Itt ö, említettük ugye a 17 százalékot, de az államelnökségben saját emberük van, tehát ö, úgy szerepelnek, mint egy, egy áramból félnének. A parlamenti a felsőházában, a parlament felsőházában ugyanannyi képviselőt küldenek, mint, mint a, a, azok, a, a, a, akik többen vannak. Ö, fölmerült egyébként a polgári posznia elképzelése is, amit élben és amit évben eludasítottak szerb és Horvát részről, ami gyakorlatilag egy a, a nemzeti határok megszintetőségt jelenteni. Na most az, a, hogy az no, egyes a... köztársaságokban ki lesz a miniszter, ugye az azt jelenti, hogy mind a három helyen választanak miniszteret. Ez, ez, ez, ezt akartam mondani. tehát A lényeg a dolognak az, hogy, hogy a a bosnyák, a államelnökség szerbiai tagját a bosnyai szerb választják meg. A másik entitásban, mivel ott horvátok és bosnyákok élnek, ott választják meg a bosnyák és a horvát tagot. Viszont a dayton szerződés szerint bárki szavazhat a horvát és a bosnyák tagra. És itt történik, történt meg az a disznóság bosnyák részről, hogy, hogy kinéztek maguknak egy olyan politikus, akinek mindenféle kötődései vannak, és akinek az édesapja, a szüleit, vagy valakit a családjából állítólag a szerbekörtek meg, és, és ezért inkább vonzódik a Bosniák opció felé, és a horvátok ellenére a horvát közösség ellenére leszavazták a, a, a, a bosnyák, és megválasztották. Horvát ember rá, legyen a talpán egyébként, aki ezt követni tudja. Egyébként az embernek a felelősségérzete az leginkább azzal van összefüggésben, hogy hogy létezik, hogy miközben én ott egyébként jártam a közelmúltban, hogy erről az ember nem, hogy ilyen részletességgel, de ennek a töredékével se rendelkezik. Az, hogy egyébként a választás után ki lesz az ország miniszterelnöke, azt kiválasztja meg. Azután a parlamentben dől el is, és a miniszterelnököt az államennökség jelöli, és volt is elég sok hercehúca a mostani miniszterelnök megválasztása körül, mert most a szerb, szerbek adják a miniszterelnöket, és itt most maradjunk egy pillanatra, mert ez egy nagyon érdekes momentum az Zorán Teg Tegertia a dodik emberek. Tehát gyakorlatilag a mostani miniszterelnöki látogatást akár úgy is foghatjuk már, mint a magyar miniszterelnöki látogatást, mint a... Ez eh, mikor eszemben, lesz egyébként? Január 25-én. Mint, mint, mint a korábbi, a novemberi miniszterelnöki jól emlékszem novemberben volt miniszterelnöki látogatást banyarukában, illetve, illetve laktasiban. És a, egészen annyira a, a Dodik embere a miniszterelnök, hogy a, a, a, csatlakozott a központi a szervek, a központi kormány, a központi parlament a, bolykotjához, illetve most az amerikai szankciókat követően együtt énekelt a Dodikkal a, egy kocsmában a, arról, hogy Amerika milyen nagy ország, de nekünk ez sokkal, sokkal drágább a talpalatnyi föld, föld, amin élünk. Tehát gyakorlatilag az, ami történik Szaraiban a történet a szarai tárgyalás folyamán, az a, az a folytatása annak a tárgyalásnak, ami lakásában közelében. Mert jutottunk el a végéhez annak, amiről szerettem volna beszélni, de lassan a második fejezetet, még a harmadik előtt ki kéne nem Biztos, hogy egy a sor kerül ma. Hogy azt árult el nekem, hogy az, amitől tartanak, hogy ott háborús konfliktus alakul ki, az mennyire reális veszély, miközben csetepaté permanensen van, rálűnek mecsetekre, olyan mennyiségű incidens van, hogy az ember nem is érti, hogy ezzel mi nincsen nagyobb mértékben tisztában napi szinten ha most szóval azt kell mondanom hogy amikor én elindítottam a balkot, akkor az volt az egyik balkpontot, akkor az volt az egyik célom, hogy, hogy behozzam a köztudatba a balkánt hiszen, hiszen a magyar tájékoztatás nagyon gyenge lábakon áll a balkánnal kapcsolatban nincsenek kint tudósítóink az ottani főleg vajdasági erőket próbáljuk alkalmazni, akik nagyon jól ismerik a térséget és nagyon jól tudják a, a, a, a, a, a, hogy mi, mi játszódik ott le. Ott le de bosznia hercegovinában már kevésbé járatosak, Horvátországban kevésbé járatosak, oda helyi emberek kellenek. Mi volt a kérdés? Bocsánat, jár, a, a, a kérdés az volt, hogy fenyegette egyébként háború. Igen, igen és ezt az előbb említettem, hogy az, az már nagyon rossz stádium, amikor már arra beszélünk, hogy háború lehet. Tehát amikor a napi szinten kerül szóba az, hogy, hogy a háború esélye megvan, hogy lehetőség van, elképzelhető, hogy háború lesz, mert ez bele, beleívódik az emberi tudatba. És amikor, amikor eljutunk oda, hogy egyszerűen valaki észre egy mecsetre, és vagy fölrombantanak, vagy isten valakit, vagy történik egy komolyabb incidens, akkor kézzelfogható közelségbe kerül a háború. Na most itt, itt még azért van egy, van egy kitétel, az, az, hogy az, amit eléggé furamódon fogalmazott meg a horvát köztársasági elnök, hogy jó, oké, háborúznak, de mivel, Ú, gesztényével dobálják egymást, ugye? Mert említettük, hogy a szerbeknek mind saját hadsereg, van saját jelentéséjük, szeretnének saját hadsereg. Ugye, Ha Szerbiából az indulunk az ki, hogy otthon mennyi fegyver van, akkor az arzenál az, az, az, az, az rendelkezésre áll. A másik kérdés az, hogy mellé áll-e Szerbia egy ilyen opciónak. És e, most választások lesznek április harmadikán, ugyanúgy, mint Magyarországon, Szerbiában is, és, és nem biztos, hogy Bucsics marad, vagy az az opció marad, hogy az a narráció, központi Szerbiai narráció marad, hogy Bucsics marad. A másik kérdés pedig az, hogy, hogy Oroszország mennyire kerüli meg ezt a kérdést, hiszen azt, azt látjuk, hogy egyrészt most volt 30-án, volt a 30. évforduló 9 ennek a megünneplése. Szerbiából nem Vucic képviselte. Tehát az anyállamot nem a legfőbb tisztségmisebb képviselte, hanem a köztársasági nem ment el. Tehát ez már egy jelzésérték volt. És jelzésérték az is, hogy, hogy Putyin elkezdett külön tárgyalni. Dodikkal is elkezdett uh, uh, üröntárgyalni Bucsica, tehát Dodikot is már egy politikai tényezőnek képviselik és ezt a mintát követve Magyarország is külön kezd tárgyaladódik. Igen, van, és kezd ez, kezd ez lesz a beszélgetés csin. másik rész, és aztán majd megállapodunk egy időpontban, amikor a teniszhez lesz szó. Azt kérdezem tőled, hogy a szó hétköznapi értelmében, miközben a szándék a politikusok részéről megvan arra, hogy égjenek a mágiák, vagy legalábbis rőzsetüzek, a szó hagyományos értelmében béke van-e a szónak abban az értelmében, hogy hétköznapi élet folyik, független attól, hogy tele van incidenssel. Vagy ez most is egy látens? Hát nem mondom, hogy háború és polgárháború, mert ezt nem lehet mondani, de hogy azok, a, azok az incidensek, amelyek napi szinten tucatszámra vannak, azok milyen állapotot idéznek elő ebben a térségben? De az ország gyakorlatilag nem azt mondom, hogy, hogy teljes mértékben, de nagy mértékben irányíthatatlanná vált. Épp egyrészt a, a különböző felhatalmazások körüli viták, visszaveszem a szerbő köztársaságról beszélők, visszaveszem a bizonyos a központi parlamenttől, a központi kormányzattól. Tehát ezek a viták is iránythatatlanná teszik. Másrészt pedig a vég, ezeknek a végrehajtása hiszen sok-sok mindent elszabatálnak olyan szinten ö, a helyi vezetők, amit, amit Ugye, hogyha meg... Kazaksztánból indulunk ki, akkor azt lehet mondani, hogy a, a helyzet adott, de ez most félreérthető, boszni herzegoniában nehezen indult a 2022-es esztendő, a lakosság nemzetiség és felekezeti hovatartozására tekintett nélkül, elszenvedett egy majdnem 30%-os emelést, és megközelített 25%-kal nőtt a villamos energia ára. a fogyasztási cikke piacán emiatt 5-10%-os, Általános árszínvonal növekedés következett be. Milyen viszonyok uralkodnak gazdaságilag ebben a térségben? Egyre kevesebb a külföldi kerül éppen abból az okból kifolyólag, hogy, hogy, hogy ez továbbra is egy nagyon bizonytalan és nagyon gyúlékony térség. Tehát menekülnek az emberek onnan, másrészt pedig továbbra is. Mekkora a kiáramlás az unió felé, mint munkaerő? Nagyon nagy, nagyon nagy. Tehát ha, ha, ha a lakosságot nézzük, akkor azt kell mondanom, hogy bosznia hercegovina fele már csatlakozott az Unióhoz, mert Szlovéniában dolgoznak, Ausztriában dolgoznak, Németországban dolgoznak, Belgiumban, Hollandiában dolgoznak. Tehát, tehát az lakosság, az elvándorlás az óriási. Jó, ide tegyünk egy pontos vesző, Gyokovicsról ma biztos, hogy nem beszélünk. Millorát Dodik szeptember 23-án és 24-én, tavaly 2021 tárgyal Budapesten, amikor részt vett a negyedik budapesti demográfiai csúcson, itt a közép-európai országok vezetői közös nyilatkozatot írtak alá. Uh, majd ezt követően a magyar miniszterelnök egy magas szintű magyar küldöttség érne a boszniai szervköztársaságba utazott Banyalukába, ahonnan szigorú biztonsági intézkedések között átvitték a küldöttséget Dodik szülővárosába, Laktasiba is, amiről beszélsz, illetőleg aláírtak, illetve Magyarországon született egy a térséget támogató gazdasági döntés is, mint egy 30 milliárd forint értékben, amiről azt feltételezik, hogy azt valamilyen mértete tehát, amiről azt feltételezik, hogy azt úgy, ahogy van, el fogják lopni, ugyanakkor ennek valamiféle ellentételezése lesz, amit Orbán Viktor fog kapni. Azt kérdezem a beszélgetésünk teljes második tartományában, és akkor majd Duda Ernővel egy kicsit később kezdek, de igazságtalan nem akarok lenni. Nem szeretném, hogy a fej nehéz lenne a beszélgetés. Gyokovistól pedig elnézést kérek, de ma biztos, hogy nem fogunk róla beszélgetni, hogy. Magyarország megjelenése, konkrétan Orbán Viktor megjelenése ebben az egész, elnézés, hogy ezt a szót használom, kulimázban, az mi? Hát ez, ez nagyon jó kérdés, de, de azért megpróbálom ezt felfedni. Volt egy elhangzott, egy olyan hogy Dodikot Lúcsics ajánlatta Orbán figyelmébe. De, annak érdekében de... hogy? Annak érdekében, hogy, hogy ezt nem tudni, hogy minek érdekében, viszont, viszont, hogy tisztázzunk valamit, Dodiknak nincs pénze. Ez, ez Mégközben őt magát, egy olyan a, ö, ö, valakinek írják le, aki a, a miniszterelnöksége alatt mérhetetlen vagyont halmozott fel. Az, az csak, hogy, csak, hogy nyilvános... Ez ő is egy oligarchának írják le. Nem, nem forgatja bele ezekbe, ezekbe a, a, az üzletekben. A másik dolog pedig, hogy a lényeg az, hogy a Krisztyáns mit, ugye úgy látjuk, hogy nem tesz semmit, meg nem csinál az semmit. Az európai főintézet. Az európai, ne, a nemzetközi közösség. Nemzetközi, közösség. igen, igen tesz bocsánat. És a lényeg az, hogy az ügyecsejtunknak egy, egy, egy interjút valamikor decemberben, és abban kifejtette, hogy ő tárgyalt a, a, a világbankkal, és bocsánat, tárgyalt a valutaalappa, és tárgyalt a, az EBRD-vel. Arról, hogy ne adjanak Dodiknak pénzt. Tehát gyakorlatilag elzárták a pénzcsapokat, és nem kap pénzt. A, Mostani amerikai szankciók arra vonatkoznak, hogy Dodiknak a vagyonát, meg akármiit, meg a hozzá kapcsolódó cégeinek a vagyonát, azt, meg emberének a vagyonát azt zárulják az Egyesült Államokban. Van, vagy nincs ez most vitatárgya, ennek inkább az európai következmények... Ugyanakkor a támogatás az mindenféleképpen megvan, hiszen 1998 óta megszakításokkal hol miniszterelnöke, hol elnöke a boszniai szerköztársaságnak, azért az négy, azért az, az akárhogy is nézzük, az 16 év. 14 év. Várj, vagy hogy beszélek, az 24 az, az év. 24 év az nagyon sok. Igen, igen, de a Karadzics élet követően, illetve a háborús élet követően került a politikai vezetésébe fontos személyiségként. De a lényeg az, hogy nincs pénz, és, és a, bocsánat, hogy visszatérek erre, mert nagyon fontos, hiszen az amerikai szankciók azt eredményezhetnék, hogy az Európai Unió majd követi a, a, a, a, az amerikai példát, ezt fogja, vagy ezt jelentette ki egyértelműen Magyarország, hogy megvétúzza. Tehát az Európai Unió közösségként nem tud fölépni, Viszont az angolok már bejelentettek, hogy ők csatlakoznak. Szó van arról, hogy a németek csatlakoznak a adott állati szankcióhoz, és itt a németeken van, főleg a hangsúly, az angolok megpróbálnak visszakúszni Boszniában, mint, már mint politikailag, Itt a németeken van a hangsúly, hiszen e, Bosnia, a illetve a szerepeket is ezért szállal a kötődőknek kívül. Jó, e, száll... a Dodi csak egy nagy száj, amikor nemrég bejelentette, hogy leszarja, hogy amerikai szankciókkal büntetik, ha pedig a nyugati világ katonai erővel be, akkor majd ő is idehívja nem nem megnevezett barátait, hogy megvédjék? Igen, de, de ez az a, ottani hősködésnek, tehát ez a Balkánon egy ilyen hősködés bármilyen. Oké, de a, a, a ehhez az egész, ez a második fejezetben hogyan viszonyul Magyarország, hiszen azt rögzíteni kell, illetve a tudásom majd tegnap jött létre elnézést. Van helyismeretem, de ilyen nem volt, hogy 2010 és 19 között szinte tudomásul sem vették, hogy millorát mit Dodik létezik. Amíg változás bekövetkezett, az a Vucsics következtében, Putyin következtében, mikor következtében állt be, és miről szól? A változásnak a, a, a az egyik generálója az, azt, azt lehet tekinteni, hogy 2012-ben volt egy politikai kurzusváltás Szerbiában. Tehát megbukott a korábbi demokrata kormányzat elnököstől, kormányostól, mindenestől. Tehát Boris Tadicseit fölváltotta Nikolici a miniszterelnök előbb Dacis lett, aztán vett ezt a posztot Vucic miniszterelnökként. Tehát történt egy változás a politikai szintéren Szerbiában. Illetve, hát Oroszország is egyre inkább érdeklődött a ténység iránt, hiszen kiderült, hogy Montenegrót elveszítette. Az egyetlen egy pont, ahol a Balkánon megvetheti a lábát, a Szerbia. Tehát ezért... ezért kapnak a szerbek, orcsó ezért kap pedvereket, stb. stb. az oroszoktól, viszont nagyon fontos az, hogy az előbb említettem, hogy, hogy két irányba indult a szerb és az orosz politika, Szerbia irányába és a baszniai szerbek irányába is van már kapcsolattartás. De és valójában én jól érzékelem azt, hogy az egész semmi másról nem szól és függetlenül, hogy ez nekem szimpatikus vagy nem szimpatikus, attól nagyhatalmi tervet működhetnek így, hogy legyen Európa kebelén belül, függetlenül, hogy nem az unió része, egy olyan nyugtalanság, amelyel potenciálisan vissza lehet élni. Így van, pontosan erről van szó, hiszen az orosz politikának az a lényeg, hogy egész Európában és ez az Európai Unió környékén. De ha család... ez így van, az kimerede állítani, vagy azért eddig nem fogunk elmenni, hogy Magyarország ennek a szolgálatába állt? lehet, hogy ezt így konkrétan nem állítanám, viszont, viszont azért van egy nagyon érdekes dolog és ez épp a segélyekre vonatkozik hogy ugye említettük, hogy nincs pénze tehát Magyarországtól azért kapott pénzt, mert nyilván gyorsan de 100 millió euróról van szó így van és, és megfordult a fejemben, de ez csak a, csak a feltételezés szintjén mondom hogy, hogy lehet, hogy ezt a pénzt nem is Magyarország adta nem, mert ugye hogy néz neki az, hogy Pucsin küldött pénzt Dodiknak? Hogy Magyarország ebben az ügyben csak közvető volt. Vagy úgy, hogy, hogy nem is történt semmi tranzakció Magyarország és Oroszország között, hanem majd valahol másképp ezt kompenzálják, és, és ti meg megkisegítitek a bossz nézszerbeket. Ezek olyan különületek, amelyekre sose fogunk ez, valószínűleg rájönni, ugye? Ez teória, és ez, ez, ez, erre sosem fogunk rálátni mert ugye arról beszélnek, hogy Orbán Viktor feltűnése és támogatás bejelentése nagy segítség volt a szankciók által szorongatott Dodiknak és pártjának, a politológus szerint azonban, itt konkrétan Velizár Anticsról van szó, ezt nem ajándékba kapják Dodikék, valamit fog cserébe kapni Orbán, csak még nem tudni, hogy mit, és ez többször visszatér, már pedig az egy érdekes dolog, amikor egy olyan cseréüzlet jön létre, ahol csak az egyik része jelenik meg, és hogy mi jár érte, vagy mi a másiknak a szolgáltatása, az a homályba vész. De ezt, itt, itt megint visszautabok erre a teóriára, amit felvázoltam, hogy nem biztos, hogy a is szeretőt... Azt kérdezem, hogy a mostani látogatásnak mi a célja? Ö, egyrészt ö, ö, valószínűleg az egyik célja az, hogy kifogják a, a, a, a, a szelet azokból a bírálatokból, amelyek ö, ö, Magyarországot érték az Európai Unió vagy más, más országok részéről, hogy csak a boszniai szerbekkel tárgyal. Most elmegy Szarejovóba, mert ugye akkor nem volt, most tárgyalni fog a bosnyákokkal, és Szarejovóban találkozik Dodikkal, hiszen ö, egy ilyen látogatás alkalmával bevett szokás az, hogy az államfővel tárgyalunk. Most itt Három államfő van egyszerre, tehát három, az államelnőség mindhárom tagjával találkozik. Ő külön-külön is tárgyalni, tehát biztos, hogy tárgyalnak külön-külön is. Tehát, és a Tegertiával folytatott, a miniszterelnökkel folytatott beszélgetést, és az majdnem olyan, mintha. December végén vagyunk. A magyar miniszterelnök keddi sajtótájékoztatóján kiemelt, hogy a kormány támogatja a nyugat-balkáni ország európai integrációját, és sokat tett bővítési fáradtság leküzdése érdekében. Mindent megteszek így, Orbán Viktor, hogy meggyőzem Európa nagyvezetőit arról, hogy lehet a Balkán tőlük távolabb van, mint Magyarországtól, de az ő biztonságok szempontjából is kulcskérdés hogyan kezeljük egy olyan állambiztonságát, amelyben két millió muszlim él, amelyet aztán kiegészített, hogyha ez egy megfelelő kifejezés Kovács Zoltán Twitter üzenete, amely ugye azzal volt kapcsolatos, hogy kihívás jelenten a kétmilliós muzulmá lakossága rendelkező ország integrálása, amely meglehetősen nagy bizhangot keltett abban a közösségben. Igen, igen, erre nagyon érzékenyek, és ez, ez a nacionalista kérdés, hogy a nacionalista témá mindenhol és a Balkánon még végig meglovagolható, hiszen, hiszen közvetlenül ott vannak a szomszédban az ellenérdekjeltek. Na most gondoljunk bele, ez egy nagyon szerencsétlen kijelentés volt szerintem, de ettől függetlenül gondoljunk bele abban, hogy Törökország miért nem tud integrálódni az Európai Unióban. Ezt nem mondja ki senki sem, mert ott 80 millió hogy 60 millió, vagy 70 millió, vagy 80 millió él. Tehát nem biztos, hogy, hogy, hogy egy európai unió, egy európai közösségbe egy ilyen muszlim többségi, vagy egy homogén államot szívesen látnak. Tehát a klubban nem biztos, hogy bevették. Ezt, ezt nem fogja senki sem kimondani, senki sem fogja aláírni. A háttérben biztos van vannak van, ilyen meggondolások. Jó, is. a beszélgetésünk végén, és akkor meghívlak téged hétfőre, hiszen hétfőn kezdődik az Australian Open, arra biztos, hogy nem térünk ki. Um... Nem mellőzve a szubjektivitás, te hogyan tekintesz Orbán Viktor szerepére ebben a közegben? Mert ugye azt sugalmazzák, hogy neki van szerepe. Itt ezzel kapcsolatban két teória is van, és ez most is megjelent az egyik az, hogy a saját jogán van szerepe, a másik az, hogy putin embere is mellette vannak neki egyéni szempontjai, aki egyébként erre a tevékenységre néz, miközben saját magát hídként tünteti fel az unió, illetőleg ezen terület között, lehet erre jó emberként vagy rossz emberként tekinteni, vagy ez egy olyan fogalmazás, amiben nem lehet mit kezdeni. Különös tekintettel arra, hogy a témáról alig esett szó az elmúlt időben a magyar sajtóban, most pedig olyan részletességgel kaptak az emberek helyzetjelentést, hogy a faladja a másikat. Nagyon nehéz megítélni Orbán szerepét ebben a helyzetben. Azért, mert nincs kialakult norma, nincs kialakult politikai gyakorlat az Európai Unió részéről is, sem abban, hogy hogyan is ítéljük meg Bosnia-Hercegovina csatlakozását, hogyan is ítéljük meg a választásokat, hogyan ítéljük meg az ottani politikai rendszert, ugye, mert a pénzt az Európai Unió például a migránsok, a menekültek számára is segélyszervezeteken keresztül folyósítja, nem adja oda a bosznia boszniai politikusoknak, mert el fogják lopni, bocsánat, a kifejezését, tehát nincs egy olyan, hogy is mondjam, nincs mihez tartás. Tehát itt mindenki a zavarosban halászik, és megpróbálja a zavarosban a saját becsenyét. Jó, akkor deszék, itt zavaros. kell, hogy Kip elköszönjük, ki, és akkor két randevút adnék neked. Egyrészt hétfőn, annak majd megbeszéljük az időpontját. Az ugye 17-e, 25-ét mondta? Akkor meg. Igen, igen. Jó, igen. és akkor, akkor azon a héten, a hét második felében szintén... Te mennyi idő alatt látod át az, hogy mi történik egy ilyen látogatás folyamán? Ahhoz napok kellenek, vagy hetek? É, elég, e, tehát a, a lényegi... E, hiszen a legutóbbi e, banyalukai látogatásáról is alig e, volt itthon kommunikáció, hogy olvastam. Igen, igen, igen mi foglalkoztunk vele a Balkon, e, és, és cikkben is, de... E, lehet, tehát a lényeget át Jó, lehet, akkor azon át. a héten. Akkor a jövő héten a Gyokovics kapcsán, az azt követő héten pedig a Bosznia-Hercegoványai látogatás kapcsán beszélünk, ha elfogadod. Köszönöm szépen a lehetőséget. Nagyon szépen köszönöm, hogy elviselted azt, ahogy minden második mondatodban egy kérdést, illesztettem, csak próbáltam. Fogalmam nincs, hogy aki nézett, hallgatott bennünket, azban most milyen összkép alakul ki. Én elfáradtam attól a rengeteg információtól, ami elhangzott, azt fel kell tudni dolgozni. Köszönöm szépen, hogy rendelkezésre álltál. Köszönöm szépen a lehetőséget. Én köszönöm. Varga hallották, viszont hallásra, viszont látásra viszont hallásra. Whoop? <laughs> Lehet, hogy ma kisebb gondot fogok okozni önnek, mint általában szoktam, egy teljesen lefáradt palival beszélget, hiszen Barga Szilveszterrel beszélgettem a bosznia hercegovinai helyzetről és hát az ö, ne, nem volt könnyű, így aztán lehetséges, hogy én már egy kifárasztott ellenfelet pillanatok alatt 6 0 6 0 6 arányban meg fog tudni verni, és elsősorban csak azért mondom, mert ugye minden beszélgetésünk ö, szintén a szónak abban az értelmében harciaszellemben szokott zajlani, hogy nem hagyjon befejezni mondatait, és újabb és újabb kérdéseket teszek fel a vonalban, a Ernő professzor. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! Kezdjük egy tételmondattal, hogy valahonnan ki lehessen indulni. Óvatosan kell kezelni azokat a kijelentéseket, amelyek szerint az Omikronnal vége van a pandémiának. Uh, Jaka Ferenc nem hiszi, hogy az Omikron végérvényesen véget vett a koronavírus veszélyének, de szerint a Covid hosszú távon egy szezonális enyhe vagy középsúlyos felső légúti tüneteket okozó fertőzésé szelidül. Hát, a hangsúly azonban egyelőre nem azon van, hogy szelidül, hanem azon, hogy hosszú távon. Adna egy Képet nem tájképcsata után, hanem egy tájképet arról, ami most van, és akkor, ha lehetséges, akkor szorítkozzunk arra a térségre, ahol mi élünk. Bár ha úgy gondolja, hogy jelentősebb vagy nagyobb kitekintés kell adni, akkor beszélgessünk úgy. Hát ahol élünk, az a földtevű bolygó. Hát legalábbis a... Ez a járvány most tökéletesen bizonyította, hogy mennyire globalizált a bolygó, és mennyire nem lehet egy-egy szűk területről beszélni. Én messze merően egyet előttem szólóval, hogy az omikron az még nem az omega. Tehát biztos, hogy nem ez az utolsó fejezet ennek a járványnak a történetében. Az kétség kívül Biztatónak látszik, hogy hát főleg a, az amerikai adatokat nézve, hogy eszméletlenül fölment a fertőzöttek száma, és nem ezzel párhuzamosan megy fel a, a kórházba kerülők és a halottaknak a száma. Tehát ez mindenképpen arra utal, hogy ez egy enyhébb betegséget okozó vírus, mint a korábbi variánsai voltak. Ugyanakkor felhívja a Jaka Ferenc arra a figyelmet, hogy könnyen lehetséges, hogy ez csak ideiglenes. Igen. Mert ugye ez ennek azért van jelentősége, mert a kívülállók, valamint a wishful thinking elők, azok alapvetően abból indulnak ki, hogy ennél már csak jobb lehet, hiszen ezeket tendenciaként élik meg, és mint outsiderek eldöntik, hogy ezzel kimúlik a vírus. Hát ugye az a helyzet, hogy a Vírusnak a fertőző képessége az azon múlik, hogy ez a bizonyos esfehérje milyen erősen tud kötődni az emberi receptorhoz. De az, hogy milyen súlyos betegséget okoz, az nem ezen az egyetlen egy fehérjén, és ennek a, a kötődésén múlik, hanem egyéb tényezőkön. Tehát ez a vírus egy, egy több tucatnyi gént kódol, és ezeknek az együttes hatása az, ami a betegségnek a súlyosságát meghatározza. Tehát például a, a Deltában tudjuk azt, hogy az egyik mutáció vezetett oda, hogy fertőzőképesebb lett, egy másik mutáció, amelyik egy egészen más fehérjét érintett, az pedig a vírus összerakódásának rendkívül bonyolult folyamatát tette egy kicsit, jó, de ha jól értem, ahogy elhagyjuk egyébként Ausztriát vagy Olaszországot, akkor ugye azt látjuk, hogy a magas hegyek alacsonyabbak lesznek, aztán síkság jön, és csak nagyon hosszú idő után jön ismét hegy, akik Magyarországon élnek, nem is találkoznak, aztán már hegyekkel. Nagyon sokan abban bíznak, alappal vagy alap nélkül, hogy az Omikron az valójában egy olyan alacsonyabb hegy, a magasabb hegyek után, ami után síkság jön, és aztán már nem is jön más, miközben Jaka Ferenc is nem gyűzi azt hangoztatni, hogy könnyen lehetséges, hogy az omikron a populáció szintű immunizáláshoz vezet, ez azonban csak az omikronra vonatkozik, és egyáltalán nem vonatkozik arra, hogy egy másik mutáns is egyébként ne tudná megbetegíteni az embert, és az a mutáns adott esetben ne tudna-e olyan súlyos tüneteket okozni, mint a delta Professzor úr, arra a teljesen értelmetlen kérdésre, mely szerint a domborzat milyen viszonyok közöpette jön létre, és lesz abból síkság, vagy lesz abból magas hegy, arra ön tud válaszolni, vagy arra csak a jó isten tud válaszolni a természet által? Hát ez a vírus eddig annyi meglepetést okozott, hogy a jövőre nézve borzasztó nehéz bármit is mondani. Magyarul, a... az kimondható, hogy azt nem lehet egyértelműen kimondani, hogy az Omikron után már csak enyhébb variánsok lesznek. Nem, ezt teljesen egyértelműen ki lehet mondani. Én azt hiszem, hogy az első figyelmeztetés, amit szívesen mondanék, az az, hogy aki nyáj immunitásban reménykedik, az felejtse ezt el. De egyszer hát, és mindenkorra. Egyszer és mi, hát legalábbis ennek a koronavírusnak az esetében. De itt meg kell, hogy álljunk. Amikor nyáj immunitásról beszélt, egyebek közt ön is, és nem akarom, hogy önkritikát gyakoroljon, hiszen ez itt nem önkritika, hanem egy folyamattal való együttélés. Az, hogy mint egy másfél évvel ezelőtt megjelent a immunitás, mint egy ilyen fosztóképző, amiben mindenki reménykedett. Aki volt, aki 70-re tette, volt, aki 80-ra, volt, aki 90-re. Most azonban 2022. január 12-én Duda <hül> Ernő kimondta a kulcot, és azt mondja, hogy nem reménykedjenek bele. Elmondja azt, hogy tudományosan mi történt az elmúlt másfél évben, aminek következtében az a remény, amit fűztek a immunitáshoz. Fogta magát és megszűnt? A helyzet az, hogy amikor a, a vírus megjelent, akkor ez a bizonyos reprodukciós hány az, uh -huh. ez az R0, ami uh -huh. azt mondja, hogy egy ember hány másikat a uh -huh. fertőz, ez olyan kettő és három között mozgott. És akkoriban azt gondoltuk, hogy a vírusnak a fertőzése az egy tartós immunitást képes kialakítani. Egy idő után kiderült, hogy a természetes fertőzés az csak egy nagyon rövid időre néhány hétig, néhány hónapig tartó védettséget okoz, ami azt jelenti, hogy az ember újra és újra megfertőződhet. Ez egy kicsit felülírta azt az optimális, vagy optimista elképzelést, hogy a lakosságnak egy 70%-a, hogyha átesik a a fertőzésen, akkor ugye az azt jelenti, hogy egy kettes-hármas fertőző képességgel rendelkező vírus akkor már nem tud tovább haladni. Kiderült, hogy akkor itt tud maradni. Rossz Aztán hírem ez... van, mert a maga kedvéért aktivizálta magát az agyam és újabb és újabb kérdéseket lök fáradtságon dacára. Egy képtelen kérdést engedje meg. Ha akkor amikor ön is beszélt nyájimmunitásról, rendelkezésre álltak volna azok az oltások, amelyek ma rendelkezésre állnak. És azokat legalább olyan ütemben lehetett volna beadni, mint amilyen ütemben most beadták, de akár vegyük mondjuk eh, Olaszország, vagy Anglia esetét, ahol lényegesen ma, vagy Portugáliájét, ahol sokkal nagyobb az átoltottság, mint Magyarországon. De ne veszünk el ilyen mértékben a részletekben. Az egyébként elejét vehette volna a további mutációknak, vagy ez egy teljesen eh, légből kapott eh, feltételezés, amit mondok, és válaszolni se lehet rá. Tehát volt-e olyan pillanata a történelemnek, ahol egyébként önnek akár igaza is lehetett volna, ám az élet felülírta, amivel ön nem számolhatott? Hogyha valamikor eh... 2020-nak a nyarán uh -huh. Uh -huh. be lehetett volna oltani mondjuk az Európa, a, a Európai Uniónak a, a tagállamait olyan 87%-os arányban, hogy például Portugáliában látjuk kétszer, Igen. akkor az azt jelenti, hogy ezen a területen meg lehetett volna szüntetni a járványt. Uh -huh. De éppen arról, amiről beszéltünk, uh -huh. hogy a globalizáció miatt, ha az egész emberiség nincs ugyanilyen arányba átolta, akkor ennek tulajdonképpen borzasztó kicsi akkor... a jelentősége. Látjuk, hogy Kína, amelyik teljesen kigyomlálta a vírust, újra és újra megjelenik a vírus, mert egyszerűen nem lehet, Kínát sem lehet elszigetelni a világtól. Habár Magyarország szereti magát úgy szemlélni, mint amely ország kiveheti magát az országok közösségéből, sőt földrajzilag is izolálható, Akar-e arról beszélni, hogy mekkora felelőssége van a világnak abban a tekintetben, hogy ez a fajta viszonyulás a vírushoz, ami leginkább az oltásokkal valósul meg, ne a gazdag államoknak legyen a kiváltsága, és ez legalább olyan ütemben bonyolódjon Afrikában, Ázsiában és Európában, miközben úgy tűnik, hogy erre semmilyen reális esély nincsen, hogy mekkora törekvés van, arról fogalmam nincs ilyen részletekkel. Nem vagyok tisztában, de az alapján, amit ön mond, valójában egy eldugott fészek, ahol egyébként e, e, emberek élnek, e, az valójában mindig egy olyan potenciális veszélyforrás lesz, amely a legfejlettebb és átoltott e, világrészt is másodpercek alatt, vagy legalábbis nagyon rövid idő alatt ismét helyzetbe juttathatja. Az első tétele ennek a fejtegetésnek az az, hogy véleményem szerint a, a világ most már képes arra, hogy annyi vakcinát termeljen, amivel évente egyszer gyakorlatilag az egész lakosságot be lehet oltani. Tehát az a helyzet, hogy mind a kínaiak, mind az indiaiak ilyen 2-3 milliárd adag boltóanyagot elő tudnak állítani, és hát a nyugati cégek is. Az azt jelenti, hogy ez a 7-8 milliárdnyi embert egyszerbe lehetne oltani. Az egy más kérdés, hogy a jelenleg használt vakcináknak a túlnyomó többsége az a trópusi területeken használhatatlan, mert könnyű belátni, látni, hogy nyomjam földön, mínusz 70 fokos hőmérsékleten tartani vakcinákat lehetetlen, és nem lehet eljuttatni az emberekhez olyan területeken, ahol valakinek három napig kell uh, utazni ahhoz, hogy elérje az orvost. De szerencsére vannak olyan uh, vacinák fejlesztés alatt, amelyek egy-két hónapon, egy-két éven belül el fognak jutni ezekre a területekre is, amelyeket nem kell hűteni. Uh, tehát ez a, ez a, a pozitív hozzáállás. Aztán az van, egy más, van egy második tétel, ami nagyon fontos, hogy ez a Vírus, ez a magyar tapasztalatok alapján is lényegében csak a 55 év feletti valamiféle egyéb betegségben is szenvedő emberek számára szokott általában halálos kimenetelű lenni. A fiatal nem elhízott egészséges populációba ez általában egy enyhe náthaként jelenik meg. Na most az afrikai kontinensen több mint húsz olyan állam van, ahol az átlag életkor az a húsz év alatt van. Rengeteg a nagyon fiatal és nagyon el nem hízott ember. Nyilvánvalóan az ő számukra ez nem egy halálos betegségként jelenik meg, de a vírusnak egy, egy óriási rezervuár biztosít, akikben ez a vírus szaporodni tud, úgyhogy nem okoz különösebb betegséget, de jelen van, és újabb és újabb mutációk kialakulhatnak. Ehhez hozzáteszem azt, hogy vannak olyan országok Afrikában, ahol a felnőtt lakosságnak a több mint 30 közel 40 a hív pozitív. Ezekben az emberekben nem okoz feltétlenül halálos betegséget a vírus, de akár egy évig képes valakibe szaporodni. Tehát ez azt jelenti, hogy azok az államok, amelyekről beszélünk, ezek lényegében vírusgyárként, vagy mutáns mutánsgyáraként foghatók fel, ahonnan újabb és újabb variánsok fognak előjönni. Na most, ami a hegyeket, meg a völgyeket illeti, az, hogy most van egy olyan vírusvariánsunk, amelyik nagyon fertőző, de nagyon enyhe betegséget, vagy viszonylag enyhe betegséget okoz, ez abszolút nem jelenti azt, hogy nincs esélye megjelenni egy még fertőző vírusnak, amelyik ráadásul súlyozott. Igen, hát nagyjából ugyanezt mondja, vagy mondta a Forbesnak Jak Ferenc, idézem elképzelhető, hogy az ötödik. hullám lecsengésével a járvány ezen szakasza befejeződik, de ezzel két probléma van. Egyrészt azt látjuk, hogy a koronavírus ellen nem tudunk élethosszígtartó védettséget szerezni az évek óta világszerte cirkuláló ha koronavírusokat is ezért kapjuk el évről évre. Az átesetteknél a nem oltottak természetes bal három négy hónapon belül le fog csengeni. Eljutunk majd nyárik tavasz végén, a nyár folyamán, és összehasonlása mindenkinek elkopik a védettsége, és ha újra jön egy vírus, akkor újra fellángolhat a járvány. Arról nem is beszélve, hogyha nem az omikron, hanem valami más érkezik, amire ön az előbb utalt, ami ellen még az esetleg fennmaradó védességünk sem elég hatékony, akkor újra fertőzhet mindent illetve minket. Bár én is azt vallom, mondja a Ferenc, hogy hosszú távon leszedül, leszelidül egy omikróhoz hasonló szezonális enyhe vagy középsúlyos felső légúti tüneteket okozó fertőzésé. Jelen pillanatban ezt még azért nem, ez, azért nem látjuk, ez inkább hosszú távon valószínű. Azt kérdezem öntől, hogy ahogy én önt egyre jobban megismerem, ön nem azon meteorológusok közé tartozik a szóátvét értelmében, aki akár még egy rövidtávú prognózist is mondana, mert ahogy én ezt kiveszem, az ön szavaiból, ha jól értem, jelenleg a teljes kiszámíthatatlanság határán állunk. Vagy nem is a határán, hanem abban. Néze, az kétségkívül igaz, hogy az evolúció, amelyik sajnos nem hónapokban szózik, hanem esetenként száz évben vagy egy millió évben. Az evolúció minden ilyen vírusgazda rendszerben amelle, az abba az irányba hat, hogy minél kevésbé súlyos betegséget okozzon a gazdába, mert annál jobban tud terjedni, hiszen a beteg az kevésbé terjeszti a betegséget, mert nem fordul elő a többi ember között. De az, hogy egy igazán ilyen náthává felidülő vírus az mikor jelenik meg, ez körülbelül annyira a véletlen műve, hogy a következő hetek melyikén jön be egy ötös alottor. Lehet, hogy a jövő héten, és lehet, hogy most két évig nem jön. Nem Igen, lehet, de itt jön, itt jön az a pillanata a beszélgetésünknek, amely mindig átviz bennünket a társadalompolitikára, aztán a társadalmat elhagyva a politikára, hogy valójában itt most az a helyzet, hogy egy olyan dologra kellene nem is felkészülnünk, hanem egy olyan dologgal kéne együtt élnünk, amivel kapcsolatban a legellentétesebb iniciatívák hangzanak el, miközben az a lezárás, az a lockdown, amely egyszer megvalósult, úgy tűnik, hogy soha többet nem jön vissza. Mert ugye, ha az, ha az ember figyelmesen hallgatja Duda Ernőt, akkor Duda Ernő egy izoláció, egy karanténpárti, egy olyan ember, aki egyébként az összes óvintézke Fölött még meg annyi óvintézkedést alkalmazna, vagy vezetne be, miközben ezeket az óvintézkedéseket gyakorlatilag a világon már abban a formában sehol se tartják be, és gyakorlatilag akár a legenyhébb rés is lehetővé teszi azt, hogy az egész úgy maradjon fenn, és úgy variálódjon, ahogy egyébként variálódna akkor is, hogyha nem egy vékony rés lenne, hanem egy széles ajtó. Mit üzen ön a hétköznapi polgárnak a tekintetben, hogy hogyan viselkedjen? Beleértve, hogy ugorjon a Margit a Dunába, amit nagy valószínűséggel nem fog ajánlani, de utazzon, ne utazzon, hány maszkot hordjon, home rendezkedjen be, elmenjene vendéglőbe, elmenjene külföldre, Barcelonába, vagy márhova, máshova, elmenjene színházba, elmenjene focimesre, meglátogathatja -e a gyerekét, őt meglátogathatják az unokákat mert ugye ebben valamikor volt egy olyan mondat, hogy nem. Abban az esetben, ha azt mondja, hogy néha vagy attól függ, ott egy olyan ajtó nyílik, amelynek a nyílását ön már soha sem fogja tudni befolyásolni, és olyan szélesre fog tárulni, amilyen szélesre csak lehet. Én kezdettől fogva szanksúlyoztam, hogy egy demokratikus társadalom az civilizált, értelmes társas lényeken alapul, és nyilvánvaló, hogy ilyen körülmények között nincs értelme semmiféle erőszaknak, tehát én nem tartottam jó ötletnek kezdetől fogva azt, hogy kötelező legyen például az oltás. Időközben kiderült ugyan, hogy a, a demokratikus társadalmak sem felvilágosult értelmes emberekből állnak kizárólag, és tulajdonképpen az, hogy ott tartunk, ahol tartunk, ez lényegében azon múlik, hogy a társadalomnak van egy olyan antiszociális rétege, amelyik a saját és mások életének a kockáztatását e, a opciók között fölfogja. Tehát természetesnek tartja azt, hogy <kül> hát az történik velem, ami lesz, <kül> és akkor fertőzöm meg az embertársaimat, amikor akarom. A helyzet az, hogy... <kül> Tulajdonképpen én azt hiszem, hogy ha valaki megtesz a saját magának a védelme érte, érdekében a jelenlegi körülmények között, ahhoz, hogy túléljen, ahhoz semmi más nem kell, mint az, hogy a jelenlegi ismereteink szerint, és ez lehet, hogy változni fog, hozzávetőlegesen négy havonta egyszer oltassa be magát, <kül> Egyébként a tömeghelyeken igyekezzen valamennyire védeni magát, és védeni másokat, mert az oltás önmagában nem feltétlenül akadályozza meg a feltétlenül. De most például azt mondja, hogy elmehet. Ez azt jelenti, hogy ön nem támogatja, de nem is tiltja. Egyáltalán nem tiltom. Tehát... De ha már nem tiltja, akkor mit mond? szövet hozjon, vagy FFP2-t, aztán már vannak olyan e, mozaik szóvariánsok, amelyeket nem is tudok, BMW 5, vagy KGB 3, e, ezek már olyan részletek, e, amelyekkel eddig nem foglalkoztunk, de amelyek képesek másodpercek alatt olyan érdeklődést kiváltani, hogy a fal a másikat. Én ezekben azért nem... Hordjon öt maszkot, egyszerre abból három legyen, egy, ilyen, egy, egy KGB, egy meg BMW. Néze, valószínűleg ebből én ellent mondok az ilyen nagyon e, szigorú intézkedéseknek, mert általában az van, hogy ezeket a speci maszkokat, hogy hogy kell viselni, azt meg kellene tanítani az emberek. Mert hogy ezeknek a viselése is más. Így van, tehát hogyha ha ez alulfelül szellőzik, akkor teljesen mindegy, hogy átmegy rajta a vírus, vagy nem megy át rajta a vírus. Én maszk tekintetében a, arra szeretném felhívni a, a figyelmet. A maszknak kétféle feladata lehet. Az egyik, hogy megakadályozza azt, hogy én másokat megfertőzzek, és a másik pedig az, hogy megakadályozza, hogy mások engem megfertőzzenek. A maszk abból a szempontból borzasztó keveset ér, még a legspécibb maszk is, hogy engem ne lehessen megfertőzni, mert az az eroszól, amivel a, a vírus terjedni tud, az a, a maszkoknak a, a textilén talán nem tud keresztül menni, de az illesztések hiányosságain keresztül be tud jutni. Még egy kérdés, ugye... Viszont, az, bocsánat, ugye, bocsánat Elnézést. Viszont a fertőzés szempontjából, egy egyszerű sál, vagy bármiféle textilia, amit az ember az arca köré teker, az rendkívül sokat számít. Mert a nagy mennyiségű vírus az nem ezeken az részecskéken utazik, hanem a cseppeken. De a cseppeknek a, a terjedési távolsága az néhány méter, ez az, amin belül borzasztó erősen tud valaki fertőzni, de, hogyha valamit az arca elé tesz, akkor ez a faktor megszűnik. Az eroszól keresztül megy ezeken, és az 6-8 méterre is el tud hatolni, de azzal nem, általában nem terjed akkora mennyiségű vírus, amelyik egy többé-kevésbé védett, embernek a fertőzését képes ellátni. Ha most globális szinten nézzük, világszinten mekkora jelentősége van annak, hogy az egyes országok hogyan védekeznek beleértve hogy a beutazási szokásokat <hört> és a hétköznapi életvitelt mennyire befolyásolják, mert látható módon ebben van egy nagyon sajátságos pulzálás, amelynek a a tempója és az üteme szinte kiszámíthatatlan, ugyan el van magyarázva, de utólag ennek a jelentőséget csak Angliára gondolok, hogy az ember naponta megkérdezheti, hogy éppen mik a szabályok. De hát ugye az, aki oda beutazik, az. Potenciálisan milyen veszélyforrás jelent egy olyan ország számára, amely látszólag nagyobb gondot fordít a megelőzésre, mint Magyarország, ahol ilyen részletszabályok nincsenek. Tehát e tekintetben az, hogy egyes országok milyen szabályokat követnek, beleért vagy aztán abba hagyják, enyhítik vagy megszüntetik, ennek a pulzálására világszinten vagy csupán Európa szinten ön hogyan tekint? Hát ez szerintem a legjobb példája annak, hogy a politikusok mennyire nincsenek a helyükön. Tehát az egy teljesen abszurd dolog, hogy szomszédos országok egymásnak a megkérdezése nélkül, az intézkedések összehangolása nélkül hoznak döntéseket. Tehát én emlékszem arra, hogy amikor a cseh köztársaságban katasztrófa helyzet volt, akkor a vele szomszédos Németország és Ausztria megszüntetett gyakorlatilag mindenféle intézkedést. Hát ez ez egy, egy röhelyes példája annak, hogy mit nem szabadna csinálni. Lehet látni, hogy nem vagyok híve a kínai a diktatóriális rendszernek, de lehet látni, hogy egy Európánál nagyobb területen, nagyon hatásosan lehet kontrollálni a vírust, hogyha egy egységes intézkedésrendszer alakult ki. Hát hogy lehet az, hogy az Európai Unión belül minden ország az éppen hivatalbe levő kormányának a pillanatnyi elme állapotától függően vagy bezár? hogy pedig teljesen eltörli az intézkedéseket. Hát, hogy nem lehet a szomszédos országoknak egy kicsit összehangolni az intézkedéseket? Azt kérdezem öntől, hogy ön megmondja, hogy miért nem a demokrácia felfogásából következik, hogy nem kötelező oltáspárti? Természetesen. Természetesen. Tehát én nekem az a véleményem, hogy az lenne a jó, hogyha az emberek belátnák. Ezt értem. Azt. Oké, rendben van. Azt kérdezem öntől, hogy imáron van némi történelmi tapasztalat, bár a némi történelmi tapasztalat az értelmetlen, vagy van történelmi tapasztalat, vagy nincs. Tehát van történelmi tapasztalat, az oltásokat illetően Uh, utólag mit mond az egyes oltásokat illetően, amit akkor nem lehetett tudni, és amivel kapcsolatban akár hamut is szórhatna a fejére, hogy aztán akar-e vagy sem, azt nem tudom, de ugye az, hogy az egyes oltások hatékonyságával kapcsolatban Magyarország azért ugye a sinopharm vagy a sputnik tudott olyasmit, amit az Európai Unión, belül más országok nem, ez ugye csak tetézi ennek az egésznek a megérthetőségét vagy felfoghatóságát. Tehát, hogy amit egyébként az egyes emberek megélnek a tekintetben, hogy mit mondanak nekik az oltással kapcsolatban. Hozzátéve, hogy még a leghatékonyabb oltással kapcsolatban is azt mondja a Duda Ernő, és bárki más, hogy igen, szembe kell nézni azzal, hogy legalábbis egyelőre négy havonta kell oltani, mert bármikor jöhet egy új variáns, illetőleg ha nem jön új variáns, akkor is ugyanazzal a vírustörzsel még egyszer meg lehet fertőződni, mert egyébként ennyi idő alatt kopik el az x-edik oltás hatása, függetlenül attól, hogy közvetlen utána hogyan növekednek az antigének, ám azok négy-hat hónapon belül olyan mértékben csökkennek, ami indokoltát teszi a hatodik, a tizedik, a ki tudja mennyi oltást, miközben biz is beszéltünk arról, hogy osztjuk Orbán Viktort a tekintetben, hogy nem akarunk tűpárnák lenni, és egyszer talán majd lesz egy olyan oltás, amit nem kell négy havonta megismételni. Én egyszerűen nem értem azt, hogy felnőtt férfiak miért rettegnek egy tűzszúrástól. Tehát lehet látni, hogy olyan értelmes emberek, most nem akarok a Kóbóra vagy a gyokovicsra utalni, de érthetetlen az, hogy a, miközben tudjuk azt, hogy vannak olyan polgártársaink, ugye a, a cukorbetegekre utalok, aki naponta szúrja magába az inzulint. Hát nem, nem igaz az, hogy egy tűzszórástól... Ezt a részét túl... értem. Az, az, az milyen tapasztalatból, vagy hogyan jött létre, hogy egy-egy oltás nagyjából fél évig had, de fél éven túl nagy valószínűséggel nem? Én nem a fél évről beszélnék itt, Hanem az a helyzet, baj, hogy... Egyáltalán. Hogy... hogy, hogy Egyáltalán. Tehát egyszerűen arról van szó, hogy az eredeti elképzeléseink a korábbi vakcináknak hatékonysága alapján az volt, hogy egy ilyen oltás, ugye a, a egészen korszerű a messenger alapú oltásokról nem tudtuk, de a Ebola a, a meg a, a hasonló betegségek ellen már bevetették, ezeket a vektor tehát annak az alapján azt gondolhattuk, hogy hát legalább egy éven keresztül hatásosak lesznek. Kiderült, hogy nem. A, a, a helyzet az, hogy annyira különböző az embereknek az immunrendszere, amit semmi sem bizonyít jobban, mint az, hogy van, aki belehal a fertőzésbe, van, aki észre se veszi. Nem várható el, egyetlen egy vakcinátó sem, hogy a populáció minden egyes tagjába ugyanolyan a. Oké, okay, van, de alakítunk. akkor milyen protokolt és hogyan kell kialakítani a tekintetben, hogy tudtommal ön is vár már a negyedik oltásra, hogy legyen egy olyan schedule, egy olyan menetrend, egy olyan protokoll, tök mindegy, hogy egy olyan kelkáposzta, amely lehetővé teszi azt, hogy miután ugye ehhez magánforgalomban nem lehet hozzájutni, ennek következtében az ember oltópontokon vagy a házi orvosánál bizonyos rendszerességgel ezt akkor is megkapja, ha egyébként György István államtitkár erről még nem nyilatkozott. Mi, minek a függvénye, hogy létrejöjjön egy ilyen protokoll? Eljötte az ideje, ha eljött az ideje, hogyan alakuljon, vagy nem jött el az ideje, mert ilyen is létezik? Ugye most ott állunk a negyedik oltás határán, mindenki azt mondja, jön-jön, de senki nem tudja, hogy minek a függvényében lesz ilyen, miközben Izraelben van, a legkülönbözőbb laboratóriumok vannak, és ugye ez mind-mind a, a bizonytalanságot szüli részint, ami támogatja a skeptikusokat, de elbizonytalanítja a beoltottakat is. Ez ügyben mit mond az orvos? Mit mond a tudós? Hát én azt hiszem, hogy nagyon előnyös lenne, hogyha a házi orvosok, meg egyáltalán akik embereket oltanak a legkülönbözőbb oltópontokban, meg mindenhol, hogy ezek kapnának egy olyan tájékoztatást, amivel tájékoztatni tudnák a pácienseiket. És ez nem egy rendkívül bonyolult dolog, tehát elég lenne azt mondani, hogy akik, 55-60 évnél fiatalabbak, és nincsenek egyéb betegségeik, azok hát durván fél évente egyszer oltassák be magukat. És azok, akik pedig ennél idősebbek, és most már elég jól tudjuk, hogy melyek azok a komorbiditások, amelyek, amelyek egyrészt gátolják, hogy kialakuljon egy tartós védettség, másrészt pedig nagyon érzékenyé teszik az embert, cukorbetegség, stb. Ezek az emberek vagy három-négy havonta oltassák magukat, különösen akkor, hogyha megjelenik egy újabb vírusoriáns, vagy pedig időről időre méressék meg az ellenanyag szintjüket, mert a is meg az álljunk is meg. Az ellenanyag mérés jelentősége mekkora? Hát ez... Számomra megint csak eléggé érthetetlen, hogy miért alakult ki ez, ezen a téren vita, és miért állítják egyesek azt, hogy ennek semmi jelentősége nincs. A helyzet az, hogy az, hogy én mennyire vagyok fertőzhető, az azon múlik, hogy a nyálkahártyámnak a felszínén milyen mértékben találhatók ezek az úgynevezett. Ön utoljára mikor mérte a saját ellenanyagszintjét? elég régen, egy hónappal ezelőtt. De akkor most önmulatásban van? Nem. Mennyi időnként kéne ezt megtenni? Hát az oltás után valamennyivel, hogy megnézzük, hogy az oltásnak -e és van. valójában, hogyha itt egy olyan számot kap, amit többé-kevésbé értelmezni tud, az elvileg önt feljogosíthatná arra, hogy elmenjen a megfelelő helyre, és azt mondja, hogy ez ennyi, öt miközben hatnak kéne lenni, ettességszüves lenni, beoltani, és akkor nem annak a kérdése, hogy az illetőnek mi a kedve, hanem az öt következtében azt mondja, hogy oké, okay, mutassa, akarját melyiket szeretni? Nincs olyan érték, amelyik meg tudja mondani azt, hogy én mennyire... Akkor mi van? A helyzet az, hogy az, hogy valaki mennyire fertőzhető, az két faktornak a, az eredőjéből következik. Az egyik, ami egy teljesen bizonytalan faktor, hogy aki engem megfertőz, az mennyi vírussal fertőz uh -huh. meg engem. És a másik? M mert a két fertőző ember között százezerszeres különbség uh -huh. lehet. A másik faktor az, amit én tudok és tudhatok, uh -huh. ez az én védettségem. Uh -huh. É, és az a helyzet, hogy miután nem tudom, hogy a fertőző mennyivel fog támadni, ebből nem mondhatom meg azt, hogy mekkora az a védettség, ami engem meg fog védeni. De okay. nyilvánvalóan minél magasabb ez az érték, annál ellenállóbb vagyok, annál kevesebb ember tud engem megfelelni. Jó, akkor itt van két lealgazás. Mi van De akkor? Akko igen? Hadd fejezzem Bocsánat. be ezt, a, ezt a, az igen. ellenanyag szintet, mert igen. ez egy lényeges dolog, és azt hiszem, hogy nem baj, hogyha az álszagember megérti. Tehát minél több ellenanyag van az én nyálkahártyám felszínén, annál védettebb vagyok. Annál nagyobb támadást is ki tudok védeni. Az, hogy mennyi van a nyálkahártyám, az annak a függvénye, hogy mennyi van a keringésbe. Minél több van a keringésbe, ez az, amit mérni lehet. Minél több van a keringésbe, annál több vál ki a, a nyálkahártyán. Tehát magyarán teljesen egyértelmű, hogy minél magasabb valakinek a keringő ellenanyag szintje, annál védettebb. Érthető. További két kérdés. Az első az az, lehet-e gondot okozni, gondot okoz-e az illető saját magának azzal, ha egyébként a rendelkezésére állna lehetőség, hogy többször oltja magát annál, mint ami ideális. Van-e egyáltalán ilyen mondat? Nincs. Nincs. Lehet látni azt, hogy például a intenzív osztályokon dolgozók, vagy a COVID-osztályon dolgozók nem feltétlenül kell, hogy újabb és újabb oltást kapjanak, ahányszor megtámadja őket a vírus, ami nem feltétlenül vezetnék fertőzéshez sem. De az minden egyes alkalom az lényegében olyan, mint egy újabb oltás. Tehát azok az emberek, akik időről időre kapják a a fertőzésükhöz nem elegendő mennyiségű vírust, de az impulszív mérhetetlen ott van, ezt nem lehet mérni. Jó, azt kérdezem, lehet... hogy mi van azzal az emberrel, aki adott esetben havonta beoszt, beoltaná magát, mert neki ez a lehetőség rendelkezésre áll. Tud-e ártani magának? Nem. Nem, ez egyértelműen nem. <coughs> ez, ez ugyanaz, mintha valaki időről időre találkozik a vírussal, de nem Oké, okay, rendben van. Azt kérdezem, ez ön... Fentart, tentart, vagy kialakít egy rendkívül magas védettségi szintet. Kaptam legutóbb egy de ez, igen? ez ebből a szempontból eléggé antiszociális dolog, hogyha <gül> belegondol abba, hogy még mindig van 6-7 millió. Ebben igaza Ebben önnek tökéletesen igaza volt. van, de az ember önzőlége. lényeg. Kérdez... még egyszer hangsúlyoznám, hogy nem az oltásoknak a száma értettem. érdekes, hanem az, hogy az illetőnek milyen védettsége alakul ki. Értette. Tehát, hogyha valakinek a szervezete kevéssé reagál, mert steroidot kap, vagy mert naganatos betegség miatt különféle kezeléseket kap, az nyilvánvalóan több, gyakori gyakoriboltásra szorul, mint egy fiatal egészséges ember, akinek a, az immunrendszere erősen reagál. Tehát például most ezek az a 5-11 éves gyerekeket, akiket beoltanak, elképzelhető, hogy akár két éven keresztül is védett lesz a vírussal szemben. Ez új a nyit, de az előző fejezetnek van még egy leágazása, az demokrácia felfogás kérdése, vagy minek? Mert azt gondolom, hogy nem demokrácia a felfogási, jelenleg mégis így van, hogy akkor, amikor az x-edik oltást kapja az ember, akkor végül is mit kapjon? Mert azért általában nem szokta megkérdezni az orvos, hogy ne haragudjon, de ön milyen gyógyszert szeretne, hanem legfeljebb azt mondja, hogy ennek vannak már e, fejlettebb vagy drágább, vagy olcsó változatai. Itt azonban azt mondják, hogy tessék az étlap válaszon ezek közül, miközben maga az orvostudomány, illetőleg a professzorok, köztük Dudaernő, azt mondja, hogy erre azt, erre ezt, e, legyen két ilyen két olyan, szándékosan nem a példákat, mert nem akarom a hülyeségemet fokozni. E tekintetben ön mit mond most a legyedik oltást illetően? Milyen legyen az? A helyzet az, hogy most már körülbelül egy milliárd oltást adtak be az embereknek, és ez azt jelenti, hogy a világ legalább száz országába gyűltek össze tapasztalatok annak tekintetében, hogy melyik oltás mennyire hatásos, mennyi a mellékhatása, illetve mennyire biztonságos. És ennek az alapján teljesen egyértelműen az derült ki, hogy az újra és újra oltásoknak a szempontjából a, a messenger alapú oltások, tehát a Moderna és a Pfizer-BioNTech a befutó. Akkor miért van arra lehetőség, hogy az ember válasszon? A helyzet az, hogy ha valaki korábban nem vektorvakcinát kapott, akkor annak a vektorvaccina alkalmas az újraoltására. De a, a vektorvaccináknak az ismétlése az egy idő után a vektorellenes immunitásnak a olyan mértékét fokozza, hogy azután az újabb oltás az a világon semmiféle hatást nem tud kiváltani. Tehát magyarán ismétlésre, a vektorvaccinák csak akkor használhatók, hogyha korábban az illető messenger alapút, vagy pedig színofar? és ezt tekintetben az embereknek tudomásokba kell venni azt, hogy újabb és újabb ismerettel kell rendelkezni ők, ez nem olyan, mint a piros lámpa és a zöld lámpa, hogy mindig ugyanazt jelzi, csak hogy konkrétan érthető legyen, hogy hol be lehet menni két és egy janzennel Ausztriába, hol nem lehet bemenni két és egy janzennel Ausztriába, csak két janzennel, vagy egy modernával még. Tehát emögött ez húzódik meg? Igen, az a helyzet, hogy ugye az Európai Unión belül van egy gyógyszerhatóság, ez a bizonyos EMA, amelyik jóvá hagy bizonyos oltásokat, és nem hagy jóvá más oltásokat. Illetve menet közben is változtott? Ez nem, nem. Ez nem Akkor változtat. az egyes országoknak a viszonyulása mind múlik? Az országok változtatnak, az EMA nem változtat. A helyzet az, hogy a Sputnik, amelyik a véleményem szerint egy kicsinő vakcina, Azért nem lett jóváhagyva, mert az orosz hatóságok nem, nem képesek arra, hogy most már... Oké, okay, rendben van, de mi változott fél... a két Sinopharm és egy Janssen óta Ausztriában a tekintetben, hogy Imáron az nem jó, vagy éppen nem jó? Arról van szó, hogy a Janssen, amelyik lényegében megegyezik a Janzennek az oltása, az megegyezik a Sputniknak az első oltásával. De mégis egy ideig azt hitték, hogy az az ebből elég egy. Az egy, a, Johnson, a Johnson és Johnson cég részéről az egy marketing fogás volt, hogy azt állították, hogy már az első oltás is elég. Igen, elég. de ezt a marketing fogásokkal nem marketing fogásként érték meg, és most hirtelen azt mondják, hogy milyen érdekes, hogy amire korábban azt mondták, hogy elég Igen. egy, Ezt most marketing hát fogásnak rá, rájöttek, rájöttek arra, hogy ez egy marketing fogás. Uh -huh. Hát ezt ön eleve tudta? Ön tudta, hogy ez az, uta, le... marketing fogás? Persze. És Tehát mondta ez, is? Ez, mondtam is. Tehát ő sosem mondta azt, hogy a Janssenből elég egy? Nem. Nem, hát hogyha, hogyha megnézte az ember a, a klinikai eredményeket, akkor abból teljesen egyértelműen az derült ki, hogy a Janssennek az eltő, első oltása az ugyanakkor a védettséget okoz, mint a, a modernának az akkor első Akkor ebből miért nem lett oltása. Kánon? Egyszerűen azért, mert vannak a világnak olyan területei, amire már korábban is utaltam, ahol nem, hogy mondjam, egy egy mindennapi dolog elmenni beoltatni magát az ember. Oké, okay, de, de ez azért az emberek elületi? tudatára hat, tehát amit ön most mond, arra azt mondhatják egyesek, hogy ez mégiscsak a járak vagy a Johnson Johnson lobbyának az eredménye, behetett bennünket azzal, hogy egy, aztán kettő kell. Én tudom, hogy az ön logikájában ennek kisebb jelentősége van, de nem mindenki az ön logikájával gondolkodik. Nézze, az tudathatatlan, hogy a, a Janssennek az első oltása az körülbelül egy 70%-os védettséget alakít ki. Miután a vakcináknál a követelmény az, hogy 50 plusz legyen, ez bőven meghaladja a 70. Tehát jóvá lehet hagyni. Az egy más kérdés, hogy nem éri el azt a 90-95%-ot, amit a, a, a messenger alapú védőoltásuk. De hát bocsánat, hát a... A szinofar meg a Sinovac, meg a, a Covaxin, meg a, ha ne soroljam, rengeteg olyan oltás van jóvá hagyva amelyiknek a hatásossága még azt a 70%-ot sem el Én ezt is értem, de mit csinál azzal, miközben nem szeretném ingoványos területekre vinni, átfelé a szíves figyelmét, hogy csak ügyvédi jelenlétében nyilatkozzon, hogy annak is van jelentősége, hogy ki beszél mert amikor Rusvai Miklós például azt mondja, hogy május végére kialakulhat nyájimmunitás és ősszel már csak ennyi formájában jelentkezik a koronavírus újabb hulláma, akkor nem lehet minden Rusvai mellé mellékelni egy Dudát vagy Jakabot. Azt pedig nem lehet eldönteni, vagy nem lehet meghatározni, hogy XY Csaba, Géza, Péter vagy Mari kinek higgyen, mert ez mégse hit kérdése. Ezzel ő mit kezd? Én tudom, hogy ez nem egy tudós dolga, de egy tudós is tud ilyen helyzetbe kerülni, vagy konkrétan került ilyen helyzetbe. Tehát azt mondják, hogy a Duda ezt mondja, a Rusvai azt mondta, de most érti, kinek higgyen, és abban a pillanatban, hogy ez a probléma egyáltalán felvetődik, ott a part szakad. Nem, nem. Ez a legtermészetesebb dolog, mióta a tudomány tudomány, azóta úgy alakul ki a konszenzus, hogy az egyik ember ezt mondja, a másik ember azt mondja. De közben ez a tudományos világon belül ez egyértelmű, Ez de egy ha kiszakad a tudományos világból, akkor ott az értelmezési tartomány egészen más, mint a tudományos világon belül? Eh, nézze, az a helyzet, hogy a tudomány az nem egy rövid távon kell, hogy igazságot szolgáltasson, hanem hosszú távon. Egy idő után ki fog alakulni a konszenzus. Tehát biztos, hogy annak is. Jabba tisztában van, hogy addig, amíg nem alakul ki a konszenzus, addig megbolondulnak az emberek, és a megbolondulást felhasználják adott esetben az oltás szkeptikusok? Ez természetes, de hát ez ellen nem tudunk mit csinálni. Én ezt értem, Én, csak felhívom 2000, rá 2000, szíves figyelmét. 2020-ban, hogyha megkérdezték volna az immunológusokat, hogy mennyi időn keresztül fog védelmet biztosítani az oltás. Uh -huh akkor biztos vagyok benne, hogy a, az életfogytik tartó védettség és a egy hónap között bármiféle adat Nagyon jól beszél, pontosan, pontosan erre utaltam. Egy alfejezet, amit öntet lehető, aztán egy alfejezet, amit én nyitok, aztán előbb-utóbb békén hagyom, de árulja már el nekem, hogy például az életkori sajátosságokat hogy kell figyelembe venni, lesz-e olyan, amikor öt év alatt is oldhatóak lesznek a gyerekek vagy a csecsemők, más lesz a gyakoriság, más lesz a protokoll. Ez mind múlik? Illetve, hogy vannak-e ezzel kapcsolatosan jelenleg, kísérletek? Kínában is, és Amerika, vagy hát nem Amerikában, hanem az amerikai cégek is, és a kínai cégek is már hat hónapos csecsemőkön kísérleteznek, tehát ezek már jó, jó ideje folyamatban vannak. Szerintem a, a kínaiak azok már legalább egy fél évvel ezelőtt elkezdték. A másik miután, igen? miután tudjuk azt, hogy minél fiatalabb korban történik az immunizáció, annál hatásosabb, én nem gondolnám azt, hogy a hat hónapos csecsemőket, ha beoltják, az nagyobb veszélyt jelentene, valószínűleg kisebb veszélyt jelent a beoltottra nézve, és tartósabb immunitást az létre, mint hogyha egy 60 éves toltanak. Káros mellékhatásokat tekintve... Mit tud ön mondani? Hiszen hát arról az, szinte hallgatás az, az, van. Azt tudom mondani, hogyha ön ma beül egy autóba Magyarországon, akkor sokkal nagyobb eséllyel hal meg, mint hogyha beoltatja magát, hogy annak bármiféle káros mellékhatása lehet. És lenne. ez egy jó válasz volt? Igen. Oké. Okay. Azt kérdezem öntől, mit kezdjenek az Ivermectin hívők, akik most azt olvashatják, hogy kudarcot vallott a favipiravir? Vagy igaz-e a tétel, hogy kudarcot vallott, miközben vannak, akik Ivermectin szednek és meggyógyulnak, másfelől pedig azt olvashatják tudományos folyóiratokban, miközben semmilyen tudományos ismeretük nincs, de attól még olvasni tudnak, hogy az egyébként nem csodaszerként. De például a keserű professzor által, aki egyébként nem egy 12-1 tucat valaki, favorizált favipiravir, bekerült abba a kategóriába, ahova az ivermectin besekerülhetett. Ezzel mit kezdőd? A napokban beszéltem egy állatorvossal, aki közölte, hogy képtelen a lovakból kihajtani a férget, mert az emberek fölszabálják az ivermectint, amelyikről hát semmiféle tudományos kutatást nem bizonyította, hogy, hogy ér valamit. Nézd, az orvostudományban évek óta, vagy hát évtizedek óta van egy, egy evidencia alapú orvoslás, ami azt jelenti, hogy klinikai kísérleteket végeznek, és ami ennek az alapján hatásos, akkor arra mondjuk azt, hogy hatásos. Ilyen kísérletek soha nem bizonyították a hidroxiklorokinnak a hatását, nem bizonyították az a ivermektinét bizonyították egy bizonyos mértékig a, a favípiravír. De azért itt érdemes azt megjegyezni, hogy a favipiravír az a vírusnak a szaporodását kellene, hogy gátolja, ami azt jelenti, hogy amikor az igazán hatásos, az az a rövid időszak, ami a fertőzés és a, a tünetek megjelenése között Telik el. De hát általában az ember nem tudja, hogy mikor fertőződik meg, amikor pedig már elszaporodott benne a vírus, akkor hiába szed egy olyan gyógyszert, amelyik a szaporodást gátolja, akkor már túl késő. Tehát ebből a szempontból nyilvánvalóan a pavipiravír abból a szempontból valamennyit számított, hogy talán kevesebb ember került kórházba, mert néhány embernél megakadályozta azt, hogy olyan súlyos tünetek alakuljanak ki, hogy kórházba kerüljön. Időközben kifejlesztettek egy molnupiravír nevű újabb hatóanyagot, amelyiknél nem ilyen 10% körül van ennek a hatásossága, hanem fölment mondjuk 30 vagy 40%-ra. Ez sem csodaszer, mert megint ugyanaz a probléma vele, hogy az alatt kellene szedni, amikor még nem tudja az ember, hogy ő igazán fertőzött. Tehát olyankor lesz ez igazán hatásos, hogyha az ember hallotta azt, hogy akivel én tegnap, vagy tegnap előtt beszéltem az illető fertőzött lett, akkor ilyenkor lehetne szedni, tehát azért ez ö, eléggé nehéz elképzelni azt, hogy ez az ember ilyenkor elszalad a, a körzeti orvosához, és megrendeli magának egy gyógyszert. Ennek a rövidnek nem mondható Szerencsére, desz... Szerencsére van egy másik fejlemény, ami nagyon pozitív, Találtak egy olyan fehérjebontó enzimgátló szert, amelyik a vírusnak a szaporodását teljes mértékig meg tudja akadályozni, és ezt egy, egy, egy kicsit későbbi időszakban is lehet alkalmazni. Ezt most hagyták jóvá, és a klinikai kísérletek szerint a, a halálos betegségnek a kialakulását ez olyan 80-90%-ig gátolni tudja. Haladunk a legvége felé, miközben Kásler Miklós, bonyolult nevű miniszter, azt mondta az információnak, hogy elkezdődött Magyarországon a koronavírus járvány ötödik hulláma, és a nem jön újabb mutáció, és nem nő jelentősen az átoltottság, akkor az ötödik hullám csúcsán akár 13 ezer is lett a napi fertőzés, 8-9 ezer kórházban ápoltak száma, akár napi 200 halott, ami egyébként egy szörnyű prognózis, különös tekintetel arra, hogy korábban ilyenek egyáltalán nem hozottak el, hogy ezt minősítse erre kettünk jó viszonyából adódóan nem kérem. Egyébként is a beszélgetés többé-kevésbé válasz volt ilyen vagy ehhez hasonló kérdésre. Talán az utolsó kérdés se önhöz való, de ön mégis a közelebbről és jobban látja, mint én. Az hogy ez a hétköznapi egészségügyet is, a hétköznapi egészségügyi ellátás, beleértve azoknak az embereknek a hétköznapi gondjának az intézését, ami a náthától a kiterjedt rákig terjed, a tekintetben vajon mikor fog normalizálódni a helyzet, mikor lesz képes mondjuk a hazai, vagy minek a függvényében lesz képes a hazai egészségügy arra, hogy normális menetben működjön a hétköznapi ellátást illetően, és közben el tudja látni az ötödik és 6. hullámot, amely akár tízezer fertőzöttel, és 8 kilenc, vagy akár több ezer kórházban lévő emberrel is számol, vagy erre nem tud válaszolni, vagy ez nem az ön kompetenciája, vagy nem akar jóslásokban bocsátkozni, vagy d Nekem az véleményem, hogy sokkal nagyobb propagandát, állami propagandát kellene abba az irányba kifejteni, hogy meggyőzni a, a, a benemoltottakat, hogy azzal, hogy ő nem oltatja be magát, emiatt egy csomó, daganatos beteg ha, hamarabb fog meghalni, vagy nem fog megfelelő kezelést kapni, és egy csomó. Ö, csípőprotézisre váró ember nem fogja megkapni a csípőt, és az életminősége jelentősen romlik amiatt, mert én nem oltatom be magam. Tudni légy? azzal, hogy az ember nem oltatja be magát, ezzel teszi azt az egészségügyet, ami egyébként is már csak elég razogán áll a lábán. Tehát ebből a szempontból ez az, amikor időnként úgy érzem, hogy mégiscsak volna értelme a a kötelező oltásnak, vagy például olyan kényszerítő intézkedéseknek, hogy ha valaki oltatlanul kórházba kerül, akkor annak a kórházi számláját az illető fizesse ki. Tudnék, nyilvánvaló, hogy az emberek a zsebükre nagyon érzékenyek. És az egy nagyon furcsa szolidaritás, hogy én nem oltatom be magam, mert én nem törődöm a többi emberrel, de a többi ember fizesse ki nekem Akar a Akar egy kormányi számot kormányi. mondani arra, vagy inkább úckodik tőle, hogyha az egyébként magas vagy alacsony színvonal, ezt mindenki szubjektíven másféleképpen éli meg, de ezt most önre bízom. Tehát a hétköznapi orvosi ellátást tekintve a koronavírus következtében mennyire korlód, korlátozódik egy tízes skálán a tízeshez képest a magyar egészségügy kapacitása a koronavírus járvány miatt? Nyolcas. Végül arra kérem, hogy az utolsó kérdés, hogy megvannak a mai adatok, és elsősorban nem is feltétlen a mai adatokra kéne kitérni, hanem arra, hogy ön lát -e valami okát, vagy van-e jelentősége az egyes adatok különbségének, hiszen míg az egyik nap 3500 fertőzött van, a másik nap 8000 fertőzött van, van, amikor 60 halott van, van, amikor 100 halott van, van-e ennek jelentősége, vagy sem, és elmondom az adatokat, a beoltottak száma, 6.297.101 fő, közülük 6.039.940 fő már a második, 3.299.569 fő pedig már a harmadik megerősítő oltást is felvette, 7.883 új fertőzöttet igazoltak, amely ugye szerintem nagyjából több mint kétszerese a tegnapinak, erre vonatkozott a kérdés egy része. Ezzel a járvány kezdete óta Y elhunyt 67 többségében idős krónikus beteg, így az elhunytak száma 4083 40 főre emelkedett. Azt mondja az aktív köfertőzöttek száma, 2007 koronavírusos beteget ápolnak kórházban. Mekkora jelentősége van, Duda professzor szerint, annak, hogy éppen hány koronavírusos beteget ápolnak kórházban, és hogy egyébként ennek nagyjából a 10%-a 257 ember van lélegeztetőgépen. Az új fertőzések 29%-át már az omikron vírus okozza, aztán béké hagyom. Kezdjük az elején. Mint korábban kifejtettem, teljesen érdektelen az, hogy hány embert hányszor szúrtak meg. Tulajdonképpen azt kéne nyilvántartani, hogy a becslések szerint hány ember tekinthető védetnek. Tehát hány ember az, aki az elmúlt három hónapban esett át a betegségen, és hány ember az, aki az elmúlt négy hónapban kapott egy oltást. Ez adná meg azt, hogy a lakosságnak mekkora része védett. A következő kérdés az az, hogy annyi, hogy, hogy hány, hány fertőzöttet azonosítottak, ez annak a függvénye, hogy hány ember teszteltek. Nyilvánvalóan hogy hogyha csak a betegeket tesztelem, akkor viszonylag kevés az új betegnek a, a, az azonosítása, hogyha... Ugye Kínában hallottuk, hogy egy nap alatt 14 millió embert leteszteltek, hát ilyen alapon Magyarországon is le lehetne tesztelni mondjuk 10 embert, vagy 20 embert, és akkor sokkal közelebb lennénk azokhoz a, a reális számokhoz, hogy hány fertőzött van Magyarországon. Hála Istennek a lélegeztető gépen levő 200 valamennyi ember, ez egy nagyon jó arány ahhoz képest, hogy voltak olyan napok, amikor 600 körül volt ezeknek a száma, vagy ezer fölött. Tehát ebből a szempontból úgy néz ki, hogy tényleg egy kicsit, mintha enyhülne a nyomás az egészségügyön. Lesz-e végső kínadkozás, vagy abban maradunk, hogy hallásra <gül> A itt nem tudom megmondani. De ahogy én kiveszem, soha nem is fogja tudni. Nem, sajnos, amikor az iskolában a látást oktatták, akkor én mindig hiányoztam. Nagyon szépen köszönöm a rendelkezésre állást, nem ígérem, hogy utoljára hívtam 2022-ben, de nyilvánvaló, hogy önön múlik, hogy rendelkezésre is áll A -e. legközelebb már Skype-on fogom hívni. Viszont hallásra. Viszont hallásra. Duda Ernő professzort hallották, 9 óra 22 van, a műsor 9 óra 30 percig tart, ami azt jelenti, hogy a levezetés 8 perc. Ha akarnak, <coughs> reflektálhatnak mind a két beszélgetésre. <coughs> két hosszabb beszélgetés volt ma, először Varga Szilveszterrel, majd Duda Ernővel. Természetesen telefonálhatnak bármilyen más ügyben is. 061-712-42. I did. I did, sir. You're a good get az első beszélgetés szerintem fantasztikus és informatív volt. Én nem is hallottam ezekről a dolgokról, pedig hát itt élünk tényleg ezek mellett az országok mellett. Köszönöm szépen! 061 700 is elismerte a hibát, ezáltal a hétvégben a vízum kitöltésekor járt el rosszul az ügynöke. 06171242 először 9 óra 26 perce van. Minden a kísérleti műsor, minden nap utolsó adás, minden nap meglepetés és minden nap korlátozott apokalipszis. Hogyha nem ez volt az utolsó, akkor holnap, hát után, de hét előtt ismét találkozunk. Holnap lesz Hajnal Miklós, holnap lesz Györgyjevics Beredek és lesz Kisambrus. Nők feltűnő módon hiányoznak a műsorból. akkor következzék a záró szám. egy 712. 42 másodszor. 712-42, nem tudom hányszor volt, de ha egyszer volt, annyiszor biztos volt, akkor másodszor. Távol étenben Fiala fialajanos kukac, gmail.com. Még 95 másodpercen keresztül hívhattak, igaz, akkor már 9.31 lesz, de akkor van ennek a Pastoriusnak vége. Pontosabb amúgy a feldolgozásnak. Moreira játsza a Teen town -t. ez Csak a Pasztorius terzeménynek a cíne 061 712 42 senki többet?